prias buenos dias good morning guten morgen good morning to you Mjështu kështu Mjëm gjësi Mirë se këni ardur në klumin e mjështë në valet e klab e fem në inë shinti kater Eme në ekranin e klab të vaz Mjëm gjësi plëndi Mjëm gjësi eri Si e ti? Zëbë zëbë Zëbë zëbë zëbë Zëbë zëbë zëbë Zëbë zëbë zëbë Mjësi juve Si e altino Mjështë mirë O, është në pesë e më quar sot Eee Lauri mirëngjesh. Një gjetje çështje prindërimi që Lori nuk i di se çfarë janë. Akoma do i mësoj Lori. Kaka. Këpëses kur të bëhet kaka në rën 5, edhe jei vogël kështu s'ka mbush rën 5 vjeç. Çfarë mm. bën? Nuk është se shkon dot vetëm se kërkon ndihmë. Kërkon ndihmë. Kërkon ndihmë edhe dëgjojmë po. Amore tash e gjene këto të çfarë, por duhet i bësh ato gjëra. Shumë pak me hirë, me pahirë. Më pak mëngjes po. <laughs> Ajë, kështu shemë, nejse, edhe pasaj nuk më zinë dhe gjumi Mendova, thash, për e bëj dhomën shumë në grotë, ndështë a kjo në ndimon Edhe ndesë ato a ngrosit kështu shumë Edhe në grotë, u bë mirë, u bë mirë Por gjumi ja Gjumi ja, kështu shemë Pak nga pak, e, e dikur më zuri gjumi Nore, njështu shumë Fix më konë <laughs> kur, uh, fix më konë kur a, kur a alarmi për të quar Ati e, op, më kabi prapë Dhe bërgonë Te e për vonë, te e për vonë, që o të njithash, që o të njishko vetë E bëja to, lari dhe shplari dhe mëgjesit dhe gjitha këto Qëshë, unë jam i, i orës 5 pa 10 Një mëgjesi Mëgjesi mm -hmm. A e dyor që jam quar, që Edo, <clears throat> gjithashto Edhe ti Pa pa tjetë ti... Unë e kam të përdis me orën 5 Qëshë yeah. Ke, ke detyra, mua, ti nesët i kje dhe tyra pa, Po pra, palumbat, për mua do ishte hapirën se është anë orën 6 <laughs> Po, plus ke ata autobuzet ati që nisen drejt veqis Kështu shumë Po, a, a to fillojnë që në tre, përstater, mua besh në veta i. E di, e di, se isha një dit Në mm. një nga këtu agentësi dhe pje Kisha për të manë t'i qka që më ma kishin prur Edhe Po t'i gjoja një biseda t'i Nisëm i në tre që këtu, duhe të dalëshmë në tre djetë Oshte n Fysë dhe për fëmi dhe veqë, mm. lënë dhe i këte, fështë, oh, bo, bo, orë, atëre e më qësit Këto e në... Posure po dhe... nis me këngë me vallë, se nuk nis kështu. Po mirë, si normal është, po. Ne mundim. Kush nuk do të këndojë në uhtim, është <laughs> normale që të këndosh në uhtim. Jo, jo, jo. Si, po flasim para se të nisësh. No, para se të, të, të nisësh, është nxemi nxem, aty. Ja. Po, pse ngrin, ngrin, I think, jam pikë me jeni anë këtë autobusit apo çfarë? Po, këtë që sta autobusit o... që presin. Ëh. Hmm. Ndërkohë njerëz që mblidha vetë nisën. Po. Ngjën si me vallë. Ësht mirë ashtu. Kam dëgjuar edhe tek pasagjeri bëhet ashtu. Në, normal. Tani nuk e di se është edhe është hapur ati groba e madhe që bëhen ndërtime dhe e këto Gjera që po bëhen të pazar i ri Kusht i ka parë, por në gjëndje normale Këta dhe që vinë shesin Zijen për vëndin Këtu jam unë, këtu jeti Filon në shtrimi i këtyre Të rektarve, jarkave, mm -hmm. gjerave mm -hmm. Nga ora trekave dhe vëndë Këtu që banorën që kanë qënë ati e kanë Ja kanë digjuar shumën Po mirë më gjesi juve gjithesi Sot është e marta s'pak tërës në klubin e mëgjesit, data është dy shkurtë Unë jam blendi Dyti pa, dy dy, gjashtë mëdhjetë Tu bashkë me Jerin, me Altinin dhe Lorin, në Club FM në 104 Vjon më në gjesat me anësye, Olta Që në ka shkruaj, se që më shkruan dhe sot në mua Në shkruan dhe ne Në shkruan dhe në grupë Mirë mëgjesi dhe ka vendë sa zemra Edhe sotë, thotë Nuk, Nuk do të vi, po mm. ju push fort ditën e mbar. Faleminderit shumë se me këto me këto do ecim ne me puçje. Kjo të bën puçin. Po po. Edhe pastaj thot puç. Po gjithsesi sot i kemi marr masat. Se të kemi llogaritur <coughs> si të munguar. Oltan. Mos sa kokën motin do ta bëj vetë. Dhe tani blendi me motin, ha? Po mm, si thua Oltan? Këshu të thanë Okej, okay. e përvojmë? Qetani Bëra, pa, për, për, duash? e? Po, Kur... e duash qetani ta përdo së ta e E minë, okej, dakor, të nuk e bëj, nuk e bëj <laughs> Kur e ka ollë ta do Po, okej, okay, dakor Ta dungë qëshu, eh? Mm -hmm. Lendin e motë Loro Ti si e njerë Mirë Keni pun sot? Po Ku jeni sot? Për gjirime? Eh Të atuja është të pedonalja Të pedonalja? E mështë shkojnë të gjitha të akojnë lojnë Sa mirë ati Qa e ndodh i, i fjallës bugur shqipe shëtitore? E hangren U zëgëndodh nga, nga fjallëa pedonale Qin Që një janë pak me Një ke përësysh jan që janë ca fjallë që fillojnë me pedo Që të <laughs> se janë farët bugra Nëse kam fjallin për pedometrin, as pediatrin Qatë të tjetrin 57 vjeqari, kisht dhe foto E ke përësysh? Hmm, hmm, hmm U kuptua qartë po, Pa, po, e di, e di Pedo, pedonale Tua në da shëtitore Shëtitore, ja Bugur for Të mbash pandrën mëngjesit e hapim tani zyrtarisht. Miq dashur në Club e Fem në 104, duke ju jo përshëndetur. Mirëmëngjes në Club e Fem dhe Club TV. I say the love. I say the love. I say love. Oh when you're looking at the side. Be the one Be the one, the one. The one. The one. Mm -hmm. Po shkroja di e në Facebook Shkrova E janë mm -hmm. Duhet ketë pa tjetër Një Një plan Të mm -hmm. koordinuar Të Golzave shqiptare Për Pushtimin E Hollywoodit Plasim Rita Ora Pa demderit Ku janë duar trokitjet Rita Ora Wow Shtu Plasim <laughs> uh, Bibi Rexa Ose Bebe Regja mm -hmm. Që është Super. Michelle Afiala, ajo është shumë mirë është. e mirë. Autori e këngës Monster, kënduar nga Eminem dhe Rihanna, Mhm. Mm një gos nga Tirana me origjinë. Ë ka shkruar atë këngë, Bebe Rexha, mm -hmm. Bibi Rexha, siç i thonë atje. Na dheu në tje, dhe saj të ri Amerikën dhe dhe nga ana tjetër ke Dua mm -hmm. Lipa, shumë talentuar. Ka qenë kam pushimin, kjo është fëmij një familjeje që i ku nga lufta mm -hmm. në Kosovë. Mhm. Tan. Por du vendosur në, Angli. në anglisht, dua apo jo? Ja. Po, në anglisht. Angli. Dhe dhe janë tre pra, tre femra shqiptare, tre artiste shqiptare që, që po sot janë me emër, janë mm. janë, janë njëkohësisht në në klasifikime etj. Linda Halimi nga ana tjetër. Po, mm -hmm. si shepam, që siç e pam Linda Halimi është shumë mrekullueshëm. Po, shkëlqyeshën fare, ka kaluar edhe të faza, domethënë te ato live. Është në American tjera. Idol, po. po ka kaluar, po, është është në është në konkurrim atje. Që sjë është mirë, Çuna dhe Goca, është mirë. Ka një plan për marrjen pengt të, të Hollywoodit. Mund t'japin ndonjë ndihmë nga ana aktoriale, edhe flas Goca. Po jo, Çuna, Goca. Vaja vërtet talentuara. Ke Elisa Dushkun pas saqë është mm -hmm. Goca Bostoni. Ai është super Goca nga ana tjetër. Po tani ikësh Instagram, shikon është shumë kallat. Ka një, domethënë, shikon, Edison më bën përshtypje Elisa Dushku. Mm -hmm. Ka luajtur filma me Robert De Niro. Tam. Ka qenë një telefilm shumë të njohur Buffy the Vampire Slayer. Roani me, me Buffy, ne kemi vësur me Buffy ka qenë dikur kur ishte shumë shumë, shumë i njohur. Donëm ka ka një karrierë të vërtetë. Eliza Dushku nuk është aktore, është aktore. Jo, është është tamam, <laughs> është i ka i ka arritjet. Dhe po të lezosh e të shikosh Instagramin e saj. Mm. Fotoja janë nxjerr. Mund ta gjeshesh edhe duke skuqur speca. E kam batalje, oh, duke gatuar në Shqibë, shko në Boston të gjyshja Gostë tjeshtë Gostë tjeshtë Gostë tjeshtë Gostë jo si, tjeshtë Gostë të në zili pjata, o, wow O, perlën ti e madhe Jamë sa nga tirana Nga këto në Instagram që thua ati E modë dhe fare O, shire, shive Eliza Dushkon E ka kapë Hollywoodin vide më parë Edhe nuk është kashë kash shikë Kashë poshë Sa juve, këto janë më poshë se poshë spice E vërtetë Tiran më shik se chic spice. Edhi që s'ka chic spice, po gjithsesi. Kto janë kështu sigurisht janë të gjithë gratë e Beckhamit. Edhe më së sik, gratë futbollistash, burra të gjithë me bark, po gjithsesi. Ëm. Um, qëshë nuk e di. Ka një ka mbërtha, ça unfollow on Instagram se ma shpifën. Me të drejtë. Mirë ke bër. Unë nuk e kam fare, qëshë. Me këtë me këtë luksin, me këtë luksin të Tyrone kështu, që të të bezdis. I shoh i, i shoh atë të Hollywoodit, aurin, i, ha? që është orë pa orë mbi gjitha. Po lere, mos e zhbys kohën. Domethënë duhet sigurisht merren vetëm për atë po gjë. Pa fjutja koda, man. Kanë rruar të jetojnë, të shohin të shijojnë. Është shumë fake. Jeni shumë fake. Ëh, vak kaç për momentin. Ehm. Um, mm, mm. <coughs> Atëherë, sot në grupin e mëmëjesit keni për të djuar një program i cili është i mbushur mirëdashur me të vërtet me ca gjëra. Ëh, uh, do të kemi sot uh, fjalën mbrapa. Prazat mbrapsht, i kemi gati Do kemi altini fishkolen Se altini fishkolen në krypën e mqesi Po do të fërshelen një melodie Do të qikojmë nëse ju ja dini Po që da gjeni se cila është melodia që aji Po fërshelen mm -hmm. Më do e atë i tregojët do e në dhe me juve tishkat vogël A mundem? Pa tjetër okay. Kjo është Kjo është për konsumin e mqesi Të tani kushe pa e pa Kushe mm -hmm. se pa se pa Se e këshu do t'i bjerë kjo që e Por um, është një Dije bak, me violoncello, janë dy djem me violoncello. Ëh, uh, që luajn ndër të tjera, fillojnë këto këtu. Interesante. Dhe ska si kanë. Me pasaj shpërthejnë në AC/DC Thunderstruck. Oo, oh. e luajtur me dy gjolinçela. AC/DC Thunderstruck, po, do shkojnë me atë. Edhe kjo na çon pasaj në buvlisitet për po shironi këtë për këtë Momentë të vogëllë të mëgjesit. <framat> Në kërmën e mëgjësin, valet e klab e femën 114, 7-19 minuta, amin shtë të anshur në këto qaste A mund të të përshëndet publikisht, falim derit për këngën e bukur O, mërë, falim derit ty për falim derimin e bukur A na të dy ishen të makhniqëm A, ha, ha, ha, ha Pritës, kefar gjakoma A, kefar gjakoma në kërmën e mëgjësin, për ditë në sotme Ej, tani është koa që të frimzohemi prejerit Jerit zgjedhë gjdo mëg Ena transmetoj këtu Juve. Atëherë shpreha që kam zgjedhur për sot është nga Carl Gustav Jung dhe është kjo. Dituria mbështetet jo vetëm mbi të vërtetën, por edhe mbi gabimin. Dituria mbështetet jo vetëm mbi të vërtetën, por, por edhe mbi gabimin. A m'pëlqen. Edhe okay, mua shumë mirë. Kush uh, kush provoi dhe zgaboi në fund? Apo jo. Është vërtet. Mhm. Mm <laughs> Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Mirë, e, mendoj që ka më rrë Po, ka më rrë momenti që Gjemi modin me blendin Duke i ja adërguar këte të... uh -huh. Si, mm -hmm. mesaj zholtës Ja, e oltë a qëra më do të për më ngon Oke, okay, atër Sot Nuk do të kemi shia Para, do të jetë një ditë me djel Temperatura do të arrinë Diri në 19 gradë celsius mm -hmm. Temperatura me lartë Filonë në orën 12 me zhitë pra Dhe do të mbajnë 19 gradë Diri në 3 Pas e do të zbres, dal nga dal, por mot i ngroht, koh, me djel... Ajo, e mirë, si dja. Aha. Pak e branët nesër, mund të ketë shi të ejndën, kur të mëraturat zbresin pak. Me gjitha të, ka përshypin që më eftot të kaloj. Përshyprin, kjo në mm. gjitha e mirë. Tani kondicionerët në diesel më pak, mm. fatura elektrikët... Pa mund të shi e oshe djelen, djeka që dit dje në ditë shumë e bukur. Djeka që në ditë... Djeka që në dreka do më thënë... Super! Super! E vërtet Zdicat tuash Ha, thua e, ha Thua e, zdicat tuash, zdicat tuash Shprej o lirë E shikon? Jo, ishte me të vërtet njërë Dole a pak dje mm. <coughs> Kam parë dy njerës mm. Që mundi kemi në uh, lojën ton Ton uh, Po, a do, uh, do të bëjmë Do të bëjmë vetëm njërin për e tyre, nuk i bëjmë të dy Dekard A do bëjmë atë që kam parë dhe kësheshi Wilson A do bëjmë atë që kam parë të këshkolla Wilson është egzaksisht kështu <laughs> Kjo ngele dhe Nik Kjo ngele dhe Nik Po, mund të zetë është vetë Po, njërë nga parë të ksheshi Wilson Mund, tek, sheshi, mund tek të ksheshi, mund të kazetat E këpërsisht ku janë gazetat aty... Shinkrua që mm. shetë gazetat atje Edhe tjetërin e kam parë të këshkolla uh... Wilson Blendi të shkonë moti Në shkonë uh... Olta Olta Iko Olta <laughs> <laughs> tani më në gjohë Vështu më në pëndëtua Është moti jotë, a shmonti jot fundja. Është vetëm ti ta bësh po, aq mirë. Është prap një një veshje e marr hua. Nuk jam unë që bëj motin në këtë emision. Unë ndohem për mirë për këtë emision. Perso, <coughs> um, kemi një pyetje sot. Mm. Isha shumë bukur dje, dje bëm një pyetje. Ëh dhe dikush na kishte shkruar atje në shkrua, faqen tonë Facebook. Normalisht ka kritik sigurisht. Pranohen, faleminderit, faleminderit. Um, dikush, ai, cilaj është pyetja diem? Se më e, e mund se. Pyetja, e kisha një pyetje, a do ta gënjeni një mik për ta mbrojë nga e vërteta e hidhur, mm. po edhe Raldi na shkruan me shumë të drejtë, thotë uh, jeni bër si Oprah Winfrey <laughs> me këtë temë. Edhe ne që i përgjigjemi Oprah, nga ana tjetër më lart s'ka kutvej. E vërtetë. Oprah Winfrey, kur dua një perandori mediatike, arriti deri aty sa hapi rriëtin e vet. Televiziv, revistat, e tjere, e tjere E ka filuar si një vajz e vogël 14 djeçare që ledzon të lajmet në radio mm. Pa lek Baron të Shkollon, dhe shkonte Në një radio në Chicago Dhe jep të lajmet A Don të të bësh e speaker e lajmesh Don të mm. don të që të përvon të vete në media Dhe ashtu ka filuar mm. Oprah Winfrey, dhërsa o bë Një personash që Roja në Amerikë ajo ishte një gigantë për këtë sinje, por tani që u hap me internet, çdo mm. gjë, domethënë ajo si thua, u bë një botërisht e globalisht tani, hyje televiziv nuk janë më vetëm amerikana, vetëm anglez, me që këta Anglisht e ka në të anglishtfolësit kanë atë prioritet. Por uh, plasim Jimmy Kimmel, e dim se kush është. Plasim Jimmy Fallon, plasim Ellen. Gjithë dia. Personi më i bukur në botë. Ëh mm. uh, E dim se ku shë janë, por Oprah Winfrey, në që vëse jemi bërësi Oprah, ku ta gjenim ti shën bërësi Mirë dëjse Po, si do mos Osh nga, nga anë si jo. financiare pak, pak Ej, do të vjojmë dhe sot, me që jemi këtu Do të vjojmë dhe sot, qëna dhe goca Me foto nga kroskotet e makinave të uaj ja. Më keni hapur një pun tjash zakon, shme se jam marun Se këta, as njërin nga këta nuk, nuk i ashu Se këta janë punët vogla, do më thënë, si bëjnë këta E është një kritikë e hapur për ju, por gjithsesi, uh, unë nuk jua kam kërkuar kështu <coughs> që. Shë, nuk <coughs> është <ju> <coughs> se ju thashë edhe s'e bë. Do ta kërkoj, a jo? Po normal. Okej. Ëm, por gjithsesi, këto fotot, uh, këto fotot i kam i kam vendosur unë uh, një, mbas një, mbas një që janë në pjesë albumit. Foto nga makina juaja teksa jeni të sintonizuar tek Radio Club FM, teksa na djoni sot mëngjes. E fundit që kemi vendosur Altin. Po, uh, është nga Blendi Fevzi. Blendi Fevzi. Wow. Po, ja ku e kem. Edhe, kjo është duket si një Audi Shumë të mirë Kur them që i kan makinat më të mirë asë ne Kjo në listo të faër Të, të fevziu e prisja, do me thënë <laughs> Por e... Uh, <laughs> por edhe të tjerë Edhe të tjerë Shëtë që makina kanë? Shëtë gjithë makinat rejat, bukra Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj Keni shumë... Uh, keni shumë follow Kemi shumë follow që kanë ardhur prej jush Tek sa nga të gjoni E ju farinderojmë për këta Mund vini edhe tante. sot, çuna edhe goca me fotoja. Kjo është, kjo ngaiva, kjo duhet të jetë një mini apo jo? Ej, vës. Se si karamel është, crosskoti. Ose i bardh. Jam, jo mfaljo mini, 50. po mendoj 500. Pse simpo mendoj edhe thash mini. Është 500. Duhet të jetë 1500. Mm -hmm. Ehm, uh, thushë, nëse jeni ndigjim tani, nëse jeni makinë tani, fap telefonin, prap një, një foto në radio se makinës ku lezohet. Rap një shërë Krab e Femi <laughs> Dhe direkt pasaj nga e dërgoni në në faqen të në Facebook është facebook.com Fraksion klubi mëgjesit Facebook.com Fraksion klubi mëgjesit Dërgojnë një <laughs> adje si një mesajsh Miçdanshër foton të bashk lidur E në do të bëjmë pjesë të albumit ton Me foto nga jaku e keminin Nga veturat tua ja Tek sa të gjoni klubin e mëgjesit Okej okay? Që ne po. vazhdojmë të lojmë edhe për sot, na shkruani mos harroni edhe emrin, megjithëse emrat ju a lexoj kur kur na shkruani sa e vin direkt. Mm -hmm. <coughs> Tjeder, dojë mm -hmm. uh, që edhe ç'doja thosh, ha, pyetje çdo bën për sot. Ëh. Mm -hmm. Ishte kjo. A uh, ka diçka? Ciao. Ç'keni bër? Apo ju kanë ngjar vitin e fundit? Mm -hmm. Për të luajmë 2015-ën. Uh, jo 2000, domethënë uh, po praktikisht. Paman. Po në nëse si në, thuhet, se si thuhet, thuhet vit kalendarik, vit se harrova tani. Po domethënë vitin e fundit, duke marrë zëm që nga janari i 2015-ës mm, deri njëri, pra 365 ditët e fundit. Okej. Okay. Ehm um, a keni a ju kanë ndodhur diçka apo keni bër diçka që ju ka bër krenar apo për cilën jeni krenar? Për çfarë krenoheni? Për çfarë jeni të lumtur që keni bër apo ju kanë ndodhur? këtë vitin e fundit. Do mendojmë diçka pozitive sot. Po. Pa. Çfarë ka shehë një gjë? Diçka e bukur Dibet. që ka ndodhur në jetën tuaj, diçka për cilën jeni shumë krenar, që thon, nuk e di, dikush mund të thot, për shembull, martova, më në fund gjeta burr apo gjeta nuse. Tam. Dikush tjetër, dikush tjetër. Unë jam krenar sepse vitin e fundit bëra këtë fëmit të mrekullueshëm. Po. Po zmontitet edhe ndaj veprë. Mund të jetë një veprë, po. Po mund të jetë një aritje personale. Shkrova librin shkrova tim të parë, mor ra diplomën, bëra mm. foton e ditës. <laughs> po, fillova <s> punë. <laughs> bëra sefin e ditës. <laughs> takova, takova Altin Sulaj. A kujtoni, domethënë nëse ju kanë ndodhur, një, ka ka një, një përplasje po. me. Kështu mm. që çfarë ka qenë diçka vitin e fundit e cila ju bën krenar dhe të lumtur, disa şey që e keni bërë vetë apo që ju kanë ndodhur në jetën tuaj. Ndajeni mm -hmm. me ne sot atë në klubin e mësimit mund ta shkruani. 0692070222 është numri për SMS-t ose mund të vini te klubi i mjesit në faqen tonë Facebook, ja ata. A fantazhirni çiksu Lor? Që ta shikojnë ato banerinë. Kjo është faqa e on, çuna te goca. Kjo është faqja e on në klubin e mjesit, u do të vendosni një status atje në 1 minutë apo 2, dhe ju mund na shkruani se çfarë ju bën krenar apo të lumtur që keni bërë vet apo ju kanë ngjar vitin e fundit. Calvin Harris bashkë me John Newman do të vinë tani me Blame. Në krave FM në 100.4, mirë më gjese juve 7 e 29, po thuaj se, jenime në 100.4. Can't be sleeping, keep on waking, that the woman next to me, guilt is burning, inside I'm hurting, sin a feeling I can keep, don't so blame it on the night, I, I, don't blame it on me, don't blame it on me, blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me Jesse m Jesse Mr. Keane Arnold 2VM Jesse Vale the club FM 100.4 Even a crowning a cap of Oh yeah Mhm Mike check Mike <laughs> check Yes We'm <I'm> Jesse C'est bon on que Nëshqëcyshëm, shkëlqyshëm. Gjëja është shumë mirë. Hello, çuna negoza. Si jeni mm. sot? Hello. Sa von Anthony, jo Juve këtu, ata atje. Yeah. Ata atje. Yeah. Oh, jeshë yeah, uh, <laughs> oh, oh, oh, oh. uh, na filluan fillon fotot. Oo, filluan kërshpota. Oo, bravo Juve. Atyre, sa i mirë, faleminderit. Ori, faleminderit për xhimin Ori. Bashëmisht na dëgjonin mm. na shkruajnë. Megi Megli në nga shkruajtur. Faleminderit Megi. Alda, gjithashtu Lorena. Gosa çkemi? Mire. Um A dhe nëse vini makinë, shkrimni një foto të kroskoldit tuaj na e dërgoni. Duam duam të shojmë uh, radion tuaj të sintonizuar tek uh, Radio Jon, po. KLM5. Sot mendojmë së bashku. Kemë një pyetje për juve sot në klubin e mëmëjesit mm. dhe është a ka një arritje apo një ngjarje vitin e fundit të jetës suaj, e cila ju bën krenar dhe të lumtur? Çfarë ka ndodhur jetë në jetën tuaj këtë vitin e fundit që ju bën krenar e ju bën të lumtur? Po çfarë dëgoni që Të shpalë një lumëturin të uaj 06 dite 9 27 222 Dërgonë mesajtë të uaj Ose mund të vindin faqën të në facebook.com um, Diten e prente Ne filluam një Pashuam një segment të ri mm. Këta anglezët të thonë feature A new feature On the radio Por uh, kjoj segment është është t'il Registrojmë Regjistrojm një titullin e një filmi apo jo? Jo, jo titullin e një filmi, jo. Është yeah, ja, një titull filmi skad, skad thënë, ato, s'ka të, thën, okay. s ka, s ka të bëj. Ehm, um, këtë radhë nuk është titull filmi. Okej. Okay. Por kam un nuk e di se cilën Altini ka zgjedhur nga ato, se kemi regjistruar disa. O fuptem në studio për këtë. Un jam munduar ta them aq qartë sa është e mundur. Donë, nëse do ta kisha thënë, kur e them un kur e kur e regjistrojmë them të till. Ta zëm. Filxhani kafeje tan në në të tillë mënyrë që thet shumë qartë, shumë e e shqiptuar sakt, jo jo në gjuhën e folur, po them. Dhe dhe Altini pastaj e kthen regjistrimin së praphti. Ne këtu bëhet shumë vështirë. Edhe ju duhet të gjeni se çfarë kam thënë unë duke dëgjuar së praphti. Kjo është loja, mbrapsht. Okej. Në klubin e mëngjesit janë gjithas tani Altini Gagadi klipin, dëgjojini me kujdes. Shqim. Srr. A darsu doa. As një laf të moravesh As një laf të moravesh Nuk i ditë cila nga ato është Njiste kon, njiste kon E gjithëm e të njëjar? E gjithën, e gjithën Pa, të dhjërës dhe konsumë Shumë në vështirësht Së rut në arit A dhe të arit Së dua Dukë të cjarë a bish Së njën të arit Oke, unë në moravesh të jasht A të ere, është e para që registronë e para. Mhm. Do se dojavim një dojavim një një ndim. Një ndim të vogël se çfar për çfarë bëhet fjalë. Megjithatë, dëgjohuni edhe një herë me vëmendje. Mundoni me zanoret ieri. Mhm. Sru nari. A darsu doa. E mbylla dhe se me zanoret ieri, kujdes, mundohu. Zanoret i kuptojmë puna është sa gjë. Këto janë të së. Srud, nari, adarë së dua Narit Srud, nari Nari, nari Nari, nari <laughs> A shqip, a shqip <laughs> mm -hmm. 069 27222 Dërgonë me sa shtetua ja Ok, e fundit jeri për ty, kujdes Srud, nari, adarë së dua Ok Kjo është mbrapsht mishnaz loja e mbrapsht në klubin e Mqjesit. S'ka how you. Kjo? Është me të vërtet loja e mbrapsht. Ne e shohim, është për shpërthim trush. Futu atë anagramë, ishte vështirë. <laughs> ja, anagramën kuta xhesh. Haide sui. Loira Loira anagram, pastaj e bën mbrapsht. Ojë. Imagjinoje. Mirë, Altini, do të thonë që tani në Mqjes, Altini do. Altini dishë shart do. Por Kanga e Call Play dhe Beyoncé E cire ka një intervjurit voglë ati në refren Ka të një më një video Të re, qëhet Hymn for the weekend Një hymn a hymn Për fundjavën mm. E dhe Jakub jenë të një në kryvinë mqesit Call Play Beyoncé Me videon zyrtare Shpesojmë të apërqeni E të shionik të ndërgohë orashën Nën 7 e 37 minuta Në radion KBFM Në 100.4 në artësua Ne është ora e 41 minuta, jemi me klubin e mëjtesit në klub BeFem 104 dhe në kanalin e Klap TV-s. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar ku do që ndodheni. Ndërkohë, jemi gati për anagramën e ditës sotme. Ojje, ul. Ulta. Ulta. Anagrama në klubin e mëjtesit. Atërcila është fjala blend? S'ta them. S'ta them mirë. Është mirë. Çi donin? Është mirë. Mosmrzitëm praktik. S'dua. Si ta kesh? Um, <laughs> <laughs> Rrrr, <laughs> kam këtu. Ehm, ha më thoi. E ha më thoi. Un vdes për anagramën, kështu që. Vdes për anagramën. Skam ta i bëj. Le bëjmë shingjallës prapasë. Sa gjënje <laughs> ty? Dgjom. Um, ehm. Mm. Ke pasur griefs në mission ship? Po, dikur. Por që çnë vogël? Mhm. Mm pa. Pasur çefta grish? Jo, ja, asnjëherë. Si sa hami është i farë? Po, po, prandaj. Ne kem pas një grisht e mishin, se mos vetëm ne, e, kem pas një grisht mm, e mishin uh -huh. Shum pak mish grisht Shum si shum mish po <laughs> Ne grinim t'jathin Unë mundoha që ta, ta vizatoj uh, një grisht e mishin nga memoria oh, E po e ke bërë shumë pokur Bravo A t'here Wow um, E daltarëshme Anagrama sot është grintë mish Green, Grintë, grintë ta. mish Tani nuk më dalin që ta bëja grintë e mish t'amam, por Ska për bjahtu Grintë, mish. është anagrama. G-R-I-N-T-E-M-I-S-H. Grintë, mish. Unë i gjeta. A, mja. 0-6-19-27-22-2, dërgonë me sa gjithuaja. 0-6-29-27-22-2, 0-6-29-27-22-2. Grintë, mish. Oke. Grintë, mish. Qëfarë okay. do japim? Një orësht? Bëj jabim një orë nga mishtan dhe këprimi më oqis Në shuaj olda i mesaj që mund t'jabim Këto në i cakto pak dhuratet Ndih ma, olda ndih ma Dhe nga largë olda mund të ndih ma Në mund të ndih ma Mund të ndih ma Olda Olda ështu Grin të mish Ok Nuk është e vështirë. 069 20 7222 dërgoni mesazhin tuaj pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. 069 20 70 222. Dhe për Lojën, ë, e thjelën mbrapa, më kan thënë Taulant i kërkon një motor. Jo, jo, jo, jo. Pra saq nuk ka lidhje. Unë mendoja se kishte vetëm me filma, por jo. Po filma, do bëjmë vetëm filma ne, mos na bëni shumë filma. Kanë dana. Bëni një film. A sai filma dhe? Mm. A dim ku si bën këtu në krovën e ngjensë. Jan 2. 2. Po pra. Di Lori. <laughs> kam kam jam jam <clears throat> dukem jam dukëm marr me një film tani. Sepse jeri ka për tu diplomuar. <clears throat> Bashkë Lori. Bashkë Lori kurse, ka një kurs. Çfarë është ky kursi i jeri? Uh, Master për regji filmi dhe televizionit. Kush është pedagogu? Gjersh Gjuvani Gjersh Gjuvani që u dhe ish Ishtë mm -hmm. zori njore dhe Në fund të një kursi dy dhe qarë Në Akademin E Arteve E Art e, Të Arteve Tate dy janë duke registruar Filma Duke për filma Edhe I përë në filma njëri tjetër Po Jerim ka marë mua si aktor Kryesor Kryesor Dhe jeshtë je zakon shumë A lere më se përë Më të thasht dhe dje ma e hambit mbe, her pas herë Më të hambis Më të hambis <laughs> Për mirë? Ndoshta është një talenti pasvulluar, uhum. jeri, unë prëndaj pa e bëjërë. Ndoshta dhe kuj film. Ndoshtë <gjum> të shoj diku. Popo, popo, lua edhe unë një film me Eliza Dushkun, apo si janë ja? dhe njeri i thjeshtë, e ke përshush? A edhe <gjum> unë dhe vazhdoj të skuish speca një Instagram, jo si këto, jo si këto qikat, që dalin në foto, ej, janë calë, dalin në foto, e ke përshush jetoj në Tiran, njësë foto t'i kanë kësh Ose n'Italia, ose n'France, nuk ka foto nga Shqipria, kërë janë Shqipria nuk bëjmë foto Ose nëzirin foto, foto që i kanë bërë, bërë, kan bërë, i kanë që kanë një rezervë foto, që në t'i nëzirin gjatë kohës që nuk janë jashtë Në do në nëzirin si kur janë jashtë E tjerë, e tjerë A ka në do një arritja, bënxarje, një jetën tua i vitin e fundit E cila ju bën krenarë dhe të lumëtur A shpjete që kemi bërë për ju, 069 27 222 Ervin Selimajna shkruan punë, ka filluar punë. Oh, Ervin, bravo, bravo. Gesu, bravo, me urime. Duhet. Tani me një rritje rroge, Zaja na shkruan gjithashtu Ervisa Zaja. Mm, Ervisa po sa është diplomuar, po. Bravo, sukses. Diplomimi dhe puna janë dy gjëra të mira. Por nëse keni bërë në një bed për shembull, do të ndonim ta dëgjojmë edhe këtë se është është super gjë. Kështu që çfarë ju bën krenar dhe të lumtur që ka ndodhur në jetën tuaj vitin e fundit? Munda e shkruani në 069 207 222 Ose të vini në faqënë të në Facebook Facebook.com fraksion kryu i mqesit Ati edhe Facebook.com fraksion kryu i mqesit Munda e gjitha shtu mishdashur Në adërgoni edhe foto nga Kroskoti juaj Krosko Krosko Kan ardhur uh, Wow, qër, uh, paska njëri një një një sanë Moreti, sa të bukur që e paska Miki Miki, Oltioni Blerta, Beada. Faleminderit Lorena, Faleminderit Alda, Faleminderit Mm -hmm. Orin e thamë sa i mirin qita shtu uh, Dërgoni fotot ku jeni duket gjuar radio në KFM Në dzirin i telefonin, bërni një foto kroskoti të uaj radios Aty ku le të zohet KFM 104 mm -hmm. Që po të gjuar një krypi në mqes, si tani në mqes Do t'i bëjmë dhe juve pjesë një albumi Që ka tani një tërjet foto ta, Që jeni dërguar uh, në dy ditet e fundit Që që në i shtojmë ato t'i bëjmë uh, Ti bëjmë edhe më shumë Dhe në datë të rëmë djetë, tamë dhëtë hafim ekspozitë Po, ekspozita me foto të dua <laughs> Dhe ka një gjënë që është, është interesantë Nëse shkoni, pasaj të e këpajgjëra në Facebook uh, Në Facebook, Facebook vikon fraksion kërëpim qesit Mundë dhe të të shfretoni, të shkoni Gjeni foto në tuaj Se unë i kam hedur të, të tëra që kanë mbritur E vërtet është Dhe, dhe edhe të shkoni uh, Nga makinat e, e bashkëdigjuezve Mish vetuaj të mëqesit që ndoshta nuk i njihni personalisht, por që do mund të lindin për shemb një lidhje Crosscotas. <laughs> se... Po po po, një Crosscot me një tjetër. Meqesit që Crosscotat nuk duhen të sill bashkë. Kështu ideja është të Crosscot i Crosscotin kur mos ata koyse quhet aksident. Po. Atëherë, grin të mish, grin të mish është anagrama. Ne po largojmi tani kthehemi mbas pak më shumë në klubin e mëqesit 069 20 70 222. And heavy on your single bed i want you on the balcony to to love your chance to i feel the tears when you not alone no But when i hold you well i want let go right should we care for one that's still in our anyway we so young girl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 You listen to the man that's loving you Whoa-oh-oh-oh Whoa-oh-oh Whoa-oh-oh whoa, whoa, whoa. whoa, whoa. Easy, easy, and a one, two, three, ooh Breezy, breezy, if you come with me, ooh Easy, easy, and a one, two, three, four Six, seven, eight, nine, nine, nine, nine. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you want to do. Won't you listen to the man that's loving you? You don't have to be there, babe. You don't have to be scared. What you want to do, want you listen to the man that's loving you oh oh Oh oh Oh oh Oh oh Oh oh, oh. oh, oh. oh wow. Mjesi George Ezra Fali min derit shum të lum të goja Ajajajajajajajaj Eni me glumen Mjesi Në valet e klap e fem një qipikater dhe Nu e kranin e klap të vës min jes Yes, yes, yes, yes Good What morning I mean mm -mm. Good morning <laughs> Mirë më, gjesë, Mirë më gjesi, Altini Mirë më gjesi, Altini Olë, Lori, se kam djerë lori. lori Më gjesi olë, Lori, olë, Lori Lori, është tërheqër është tërheqër Jo, jo, jo, me të me Peljeto të njësit një Lori, është tërheqër Së në gjithë më morë Herë pasere, po Kyë e a munë që bëjsi trapanu në distancë Altini, të qohet A vos Duet të bësh pak me në të preqër Më Në mirë, në mirë tani. A do me vibrimzi? Po. E po, se kisha ndesë kë. Mibrusin. Vibroën, a më pse je? Um, grind të mish është anagrama, grind uh -huh. të mish. Ha ha ha. Nuk është trashëgimtar. Trashëgimtar apo gjëa tjetër. Trashëgimtar është grind të mish. Ska Lidja. Viçi. Grinë të Mishvicit 069207222 dërgon mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për qëm fitues. Easy easy. Mm -hmm. uh, Përfundimisht, mm -hmm. to bombola të gazit mm -hmm. nuk duam për të. Rrë, rrë. <coughs> <coughs> <coughs> ja më sho. Se ka ka pas shpërthim në kod të fundit. Ka pas shpërthimën <coughs> pra, tragjedi më re. Po, oh, s'di, s'kam dëgjuar. E për ti Te di që jam tërhequr kam 2 vjet. Nuk as lexoj as shikoj gazetë, lajm. Po mirë, mirë. Ti vëta një uh, fotografinë nga Parizi nxjer në Instagram. Ehm, um, dje kanë ndodhur ditën e djeshme në fshatin Beragozh të Pogradecit, ku nga shpërthimi i dy bombolave të gazit në një lokal pusuan dëmtime të shumta dhe djegje 30 klientë. Ojojoj. A sa duket ju ka qen vendi ndoshta lokale i vetëm në fshat. 30 vetë në një lokal, shumë janë. Ehm um, shkaku i shpërthimit dhe reagimi për të ardhur në ndihmë të lënduarve është në Gazetën Sot. Mjekët konfirmojnë gjendjen e rëndë të shtatë plagosurve, dy prej tyre janë në uh, reanimacion. Oh je. Yeah. Reanimacion. Reanimacion. Reanimacion. Qëshë oh, yeah. mm. nuk e di, un, jo, jo, unë ne nëse kemi përdorur ndonjëherë. Na ka një makinë drejtë, s'ka mbush. Këmbës freak. Jo, mirë, mbush të bosh mbajti, thotësh. Bosh ajo thjesht një. Nuk këtë gjë ndër. Është parazikshme. Top metali. Jo, kanë tre pllaka të copës që kanë gaz. Oo. Po. Në mënyrë më të vazhdimë një përdorur, anëse ka mbushur për këtë. Që njerëzit që kanë njerëzit që i njohin këto gjëra tonë që gazi është edhe ata që i përdorin, shumë i mirë. Është i shpejtë. Është, është i shpejtë, është ekonomik gjithashtu. A dhe është i pastër, e kuptojmë se çfarë. Por duhet të kesh. Është, po sigurisht parametrat e sigurisë me firma duhen do të thonë nëse do ta përdorësh patjetër me firma të licencuara profesioniste e profesionisti dallon nga jo profesionisti që ka bomblë do të thotë domethënë se ka disa lloj bomblash mm -hmm. këto janë ca bomblë domethënë që janë të shtrënta që nuk janë plastika nuk e di se çfarë mm -hmm. domethënë që kjo lloj që nuk plas nuk dëmton nuk dëmton po Vrançësajë ajo shpërthejnë, po jo po pse? Po ajo po shpërthejn? jo, shpërthejnë. Ato kanë siguri që në momentin, domethënë nuk e lë që kanë valvul, që kurri mm. po, që ka rriethi ajo mbylllet. Ëh. Po jo normalisht bomblet e vjetra. Po, është puna kush është jashtë, po ndodhin Tiranë, nuk dohet të dombosko? Po, ndodhin në Verën Tiranë, u bë, thaan do bëhet nami tash tani s'ka më. U rregullon ka punë. Të dia më madh 22 ditë zjat, kështu që. 30, dy dhjad, dhjad, dhjad, 30 dhjad, janë përvoluar atë, un pashë sa foto nga nga se duket kush kur e dëgjon. Aty ishte si bombola. Mhm. Mm edhe thon, aty kishte shkrir kompjuteri, kishte shkrir tastiera bërë këshu e kompjuterit, ishte bër kështu që kush e di sa larg ka qenë nga bombola e gjitha këto gjërat. Mëndojnë njerëzit që kanë qenë atje. Çdo gjë ishte e kthyer për mbys në se kishte mburitur as as kamerat është edhe në Beragozh. Mhm. Mm i zgjarg, po ndodhen në Tiranë a pse po e shihnim. Por që fatmirësia e madhe. Edhe fatmirësia e vetme është që asnjëri nuk ka humbur jetën. Sidoqë dy janë në gjendje shumë të rëndë në rianimacion atje, në spital këtu në kryeqytet. Kam pasur edhe një krevje me ministrin mm. e shëndetësisë, mm. kam përshtypjen. Se kanë kanë pretenduar uh, për për helikopter apo diçka. Të banorët se nuk me si kanë ardhur domethënë, nga Pogradeci me me kështu me me vojtie, siç thonë. Po. Atëherë, dilem te vajza. Mm. Bëjmë një bytye nga aktualiteti, shkojmë tek muzika. Për uh, këtë pjesë të parë, jeri nëse ka në një mërfitua si shtë lutem, të jabësh? Kej gja, po s'kej gja, komo? Duhet, më lërë pak ose okay. të verifikaj Oke, të le unë, sa të duash ti, verifikoj <laughs> Se jam pak lërgë, kësë shë Me 2-3 bulla në tje A të ere <laughs> Përveç Zodit Blushi Pan Që është është është pallur si Tu është pretendent për Kryesuar partinë socialiste Mhm <laughs> Ka edhe një kandidat tjetër Pyriar, si qëhet aji? Nuk qëhet manqër lakrorik të rravë Pa gjellë kanë thënë E pa, pa ushqime Pa okay. buk me vete mm -hmm. um, Si qëhet, kandidat tjetër 0619-2710-222 Dërgonë mesaj dhe tuaj Yes, KBFM 100.4 Rihanna Maroon 5 Kjo është, I'll never see your face again Hold and bake to stay your heart beating You got a friend in me I'll be your shoulder any time Na, na, na, na, <tod> la la la la la la la la. Mirëmjeshi Eri. Mirëmjes, Blendi. Si jeti? Shumë mirë. Mirë, dhe un faleminderit. Mirë, Eltin. Faleminderit. Mirëmjeshi Eri. Edi nom pa, s'kam tek tjerë, dua që ta përsërisësh edhe një herë këtë këtë ehm këtë loyën mbrapsh në klubin e mëmjesit. Jepi. Loya mbrapsh, më dashur, un kam thënë një fraz. Tani do ndihmoj pak mund të ketë shumë njerëz këtu pikërisht tani që flasim. Ëh. Mm -hmm. Dhe është uh, një, si thua, është një, është një vend, është një vendndodhje. Një vendndodhje, një segment, mm -hmm. a? Mund segment? <coughs> ta quajmë segment? Po, segment. Okej, oke. Diqojni me këtë dritë. Meqëra fjala Angel i jesh ëh po dua të ju sfidoj pak edhe juve që në Baskoni tani ti dijoni këtë jam unë i regjistruar Parçë dhe i këthujer së prapëthi në lojën e mbrapsht në klubin e mqesit, qëfar po themë në këtë klip? Së rudë nari, adarë së doa. Ka një metodë, loja, Tam. nuk është e për mundur. Unë e mësova më do fundë, ka ndimo s'blendit. Atere, së rudë është fjale e fundit që kam thënë. Së rudë, së rudë edhe du të shkruash, mm -hmm. por është shkruaj e si arabisht, nga djatha nga të majtë. Sa ure u, r, u da, de action. Nga po dan. Nëse nëse gjen ndonjë fjalë, pastaj ndihmon se formohat. Formohat edhe fjalët e tjera. Mund të themi është si puzzle. Është si puzzle, po duan s'e them puzzle. Është ajo lojë. Po. Ëh ja ku ja ku është ta bëjë tani. Atë, atë. Dëgjoni më mirë. Sru na. Ha darzo. Okej. <laughs> M'pëlqen. 069207222, ndërkohë unë dua të jap dy fitues. Po jemi me fituesit. Në lidhje me Prit Pritse Edi është 10. Prit prit Shulieta. prit prit Se di, është Loja? Ës Giulietta që është djita e para, Eduard Ndocaj, ka thënë. Eduard Ndocaj është kandidati tjetër më i dashur për uh, për Partinë Socialiste? Mm -hmm. E pse jo kryeministër ka thënë Idea? Po, është vërtet. Giulietës mm -hmm. i mbaron numrin me 526, ka fituar 2 bileta për të parë një ndër filma që do të jepet premte në Cineplex. Pastaj kemi një fituese në lidhje me anagramën, është Nila e para që thot shtrëngimi. Shtrëngimi. Bravo Nila. Grind të mish. Mm -hmm. Grin të Mish, bravo Nila! Shtrëngimi Nila ka fituar? Një orë nga Mish tante kë primi u oqës i si baron nëmri me 388 është er kjo është ora që ka fituar Nila <laughs> Bravo Së për për me goj Jo, fare Jo, fare Atire <laughs> Shtrëngimi, bravo mm -hmm. Nila Shpresoj uh, <clears throat> edhe ti t'kesh <clears throat> një shtrëngim për qafimit bukur një jetën tënde Me që fitove orën um, Jo mund vjen na dërgoni foto nga radiot në makinat tuaja të sintonizuara në Club Fem. Faleminderit Ildës, mm -hmm. uh, Arsenus, Beach Barit, naqtuar Beach oh -oh. Bar. Ë, uh, Arbi Hodës, Erdit, Argidas, Argida, Pam. Mikit Oltonit, Blertës Lorenës, Aldës, Megit, Orit, Saimirit, si ditës Klaidit, i ditë Blërimit. Mm -hmm. Jonës, Semit, Florensit, Rikit, Fationit, Tanit, Julit, Ivës, Erindit, Klodianës, Kozetës, Eridionit, Ertës, Oriolit, E, Dritanit, E, Shumë e Shumë, shumë e Ravë, e... që la ka në rikuar foto sot më qes nga vetur atu a e ja, mishdashon, cili telefonin, përni një foto radios të sintonizuar të Klav FM, teksat i qoni klubin e më qesi dhe dërgojni, da i bëjmë pjesën një albumi, mundi dërgojni në faqin të në Facebook, është facebook.com, Fraksion klubim qesit, dërgoni i mesaj shfaqes dhe aty bashkëllitni foton nga cëllulari juaj, fare thjesht, edhe bëhet pjesë albumit ton si një familje madhe radiofonike. Dani Altini ka zërin e përgjumër për ditën sotme. Kështu që i e bitin që? që? Unë tash vërdoj, do më dhëmë, u bëti sa vide që jam mm -hmm. mes Shqipërisë dhe Amerikës mm -hmm. është që sakrifizë që përbëjn me familjen. Oh... Hmm... I dhe shtjerë, e? A K mund të gjemi dhe njërë? K... Midis Shqipëris dhe Amerikës Ja Nuk është Robert Alie? Ja, Sëpës ja, ja Sepësa i sështë në Amerikë, pra nda e po thosha Ja, po nuk ka asë tëlloj hmm. mënyrët të fallur, e? Ja? A, është më njahë njërë me Robert Alie në, por është mm. më lidej Oke, okay, e të gjojmë, e të gjojmë Un të ashtë vërdoj dhe më dhamë, u bodi sa vide që jam mes Shqipëris dhe Amerikës ...sakrifis që po bëjmë me familjen... Kujdesir i të mhm, më më zëllosh, më më zëllosh... Ja, jos dëlloh e asin të... Eshtë në si, oj? Jo... Jo? Mhm... Mhm... Mhm... Nuk e kam fara i den... Asun se kam i den bajt, mm -hmm. <laughs> se që ti di shka... A tërta, <laughs> DJ me dinjerë të uh mhm... -huh, po bre, di shem, di shem... <laughs> un tash vërdoj um, da me zonë, u um, bod i sa vide që jam mes... ...Sqipërisë edhe Amerikës, është uh që... -huh. Bo faktëvisht kënktar. të çoj me familen. O që jetab një dimësh këngëtar. Është këngëtar çunëdo po goza. Një këngëtar i Po jo festivalesh, këngëtar jo festivales. të anë të kamar pjesë në festival, por është njohur në Donata e Natës së Tiranës. Mhm. Mhm. Po yeri nuk ka shumë. Kështu që mos e bë. Po nuk është e njohur, dini. Po si se një yeri e njoh? Po një një në gjithë Më t'jede e këtë gjuar Edhe këtë qenë <laughs> kur ka kënduar like <laughs> O oh. Gjoven <laughs> Atër më lërë të dëgjoj edhe njerë O, që në të shmëndet Se më bëri fiksim Jem të një Unë tash vërdoj dhe më dhona, më bëti sa vide që Jam mes Shqipërisë edhe Amerikës uh -huh. Sakrificë që po bëjnë e familjen Më të shmëndet 06-29-27-22-22 Dërgonë me sashtet Uaja pa heruar të shkroni dhe emrin Për që më fitu es Okej A bëm një pjedi nga aktualiteti Dhe shkojmë një dhe prerje shumë të shkur Dhe kur këthejmë i mishdashur Kemi gjera fort të bukura Do të zbulim se qëfar është ajo Loja mbrafsh të Sot në kryurin e mqezit Qarë kam thënë unë mbrafsh të Kë kam parë unë, kemi basë faktë, që kemi nëseja dalin në të cunat e këta gotësatë, por përdi janë shkjotë. Tam. U zbëllua të premten fanelat e reja të komptares. Tam. Cilat me thënë të drejten mua më përqyën shumë. Ja dhe mua. Dhe jo vë dhe mua, por nga gjithë reagimi që kam parë etek peshku pa ujku, Ta asë gjë su përqenë. U i kam përqyër, janë jan me të përtet, janë fanellat, janë jan, mm. dizenjën shumë të bugura Pytëja është, kush i ka dizenjuar të fanella? Dekord, 0639 mm. 207222, durgonë mesajtë uajë Cila është kompanija që i ka dizenjuar, këthejmë asë përnë kërinë MGS-it, ju përshëndesim Ojejejeje, oh, yeah, yeah. kam marrë mali për ty E kam batallje E kam e Pinkun Ashë super kintare Pink kur përnë anëzionën të që tëre Se je E je në, në zemra tona Si shtoshin atëre përqaqishin e në, në verë Gjithësi, ej, qube edhe këtu sanë Mishtë të keni ardhën program Ashët klubi mqesi që poti qoni në radio në klev e femë në 174 Edhe në ekranin e klev të vës Dhe e në atë lojën e mbrapqë mm -hmm. Unë kam edhe Angelia është i pari i parë. Angel i het merzim. Angeli ka fituar një dy bileta për kinema. Dy bileta për kineman në Cineplex. Mbaron në një me treplex. Cineplex të Premten në mbrëmje, Angel Cineplex të Premten në mbrëmje për filmat premierë. Çfarë ka thënë Angeli? Autostrada Tiran-Durrës. Autostrada Tiran-Durrës. Do të luajm tani ja. Vore një mbrështë, vore pastaj parç. Sru. Nari. Adar cëdua Cëdicëm? Autostrada Tiran Durës mm -hmm. Mm -hmm. Autostrada të ngëllon dhe shumë cëdicëm bravështë Autostrada mm -hmm. Epo? Bravo, ëngjel Ndërko That kam një fitues tjetër <laughs> Në lidhje me Prit, prit, së edhi Prit, prit është erindi i pari prit. që thot cedi. Pik kreativ Pik kreativ është uh, Pik kreativ është kompania që ka dizenjuar tanelat e reja me motive popullore, ëh mm -hmm. stilizuara në atë shqiponjën shumë të bukur dhe e shpëlqyr gjerësisht do të jenë do të jenë slim fit, më mm -hmm. thon njerëzit e federatës. Thank you Bravo. Gazi për informacionin dhe është një gjë që, që shumë e bukur. Mm -hmm. Nuk e di se sa doli kjo në media. ëh uh, thuhë se brenda mm -hmm. bluzës do të ketë një mbishkrim. Mm -hmm. Brenda bluzës, por e vesh, pa. një mbishkrim frymëzues. Oh, sa bukur. Po. Nuk do të them se çfarë thot. Mm -hmm. Ëh, unë pyeta, unë pyeta sepse u bëra kurioz, sepse ëm um, kaq thoshte media, do të thë që brenda bluzës ka një mbishkrim frymëzues që mm -hmm. kur e veshin lojtarë. Mund ta lexojmë. Është ah, e vërtetë, me brendshëm. Se brendshmi, nuk e di, nuk jam, nuk jam i sigurt eksakt. Nuk e di ashtaj që thamun, por unë di që ka një mbishkrim dhe e di se çfarë shkruhet. Ti e di se çfarë shkruhet? Ku e ke e ke lexuar në media? Media, e pas këtë, oke, okay, mirë, kushe dilet ma shkruaj mm. Qfar pa është bishkrimi frymzues në fanelat e reja të komptarës shqiptare mm -hmm. Qfar është bishkrimi, qfar thot pra, bishkrimi frymzues në fanelat e reja të komptarës shqiptare E pas taj, po më përqejo, ishte e goditur 069 27 222, 22, dërgonë mesajt uaj, ndërko e rindit i mbaron numri me 034, fiton edhe ti 2 bileta për në oh, Cineplex E rind, e rind, bravo, të lumë dë rind Um, nuk është Frederik ndoci kësër i përgjumër jo, me qëra fjera Shumë, shumë keni ga buar kërë thonë ni Frederik ndoci Por nësë shikoni jerin Në sytë saj mund të aledzoni Sytë të tu, sytë <laughs> të tu Nuk është Frederiku, ja. nuk është, frederiku, është një tjetër bjall staj, Përra thesh, ne kemi në thësh, ne e kemi njërë në jetën e natës Në jetën e natës, ne e keni nga drejt Në jetën e natës, po Në jetën e natës, po Ok Frederiku mund të këndoj, po është njërë Ba, edhe Frederiku këlon në adën Këndonë, mirë, normalë Po, ndëje në minqesë E të A... gjoj me dhe njëherë? Uh mhm -huh. Un tash vërdoj dhe më zonë, u bodi sa vide që jam mes Shqipërisë edhe Amerikës është Mhm uh -huh. Sakrificë që përbojnë po me familjen Pa, pa, pa Më mëndërë të fiksem kësa Altini do në të qonë is... të gjeja ëhën Këtë gjallë Nuk e gjejdo Kësh është Alban Dëdushi Kësh është ëhën, <të> ja Alban Dëdushi Alban Dëdushi, oke okay. um, Atërëm Sëpse jeri ti në përmjet ëhëns gjete orgesën ëhën Ah, oke okay. Dhe dëlova nga ëhëja tani... e turit Nga ëhëja e të bëjë po, e mërtet <të> Disa persona që i njërë shumirë Altini nuk është i nga tr Tani, këtë personë, u nuk është se e njohë shumë. Mirë, digjo, Tani, digjo. Flasë për këmëtari në të razë. E lëmë të, së është interesante. <laughs> jo, duatë themë. Them. E po, Alban, duke shikur e ka emisionin, Tani? Nuk e ditë. Paraditën, duke. Ka shvëndosë paraditën. Shtatë, jo, kur e ka? Të <laughs> <laughs> A, e, sova, djerë, ka të shtundë djerë paraditën. Të shtundë djerë paraditën. E të shtundë djerë, prisë e shtë ka marinën, pa sh Kull bala, ka filluar kull bala në darë, tështu dy e në... To, të hëndet e jnë ta. Por e thosh dhe sotë, tërpash të unë klamë, thosh dhe sotë, <laughs> më di u zura dhe me mamin. Po i thash dhe sotë koli, jo thash të jnë të në ka ngatruar topi. Po shë e jnë të sotë, në s'ka mundësi. Po shë ngatruar koli, jo dhe... Ejnë të jemi sotë, jo jo, jemi e hëndu ta. Që thoshin, që më tha e babi, o ka fillu koli, thashtu, kjesht s Por um, uh, gjithsesi, uh, më shumë politikë. Je uh, po lexojë një <coughs> po lexojë një status të Zotit Lutfi Dervishi. E kemi pasur Zotin mm, Lutfi Dervishi thamë, ose thjesht Luti. Uh, Siç njihet, po Luti i ka të forta në Facebook arpasere bën ça. Thotë uh, sa mbrapa kanë mbetur anglezët. Emisionet në televizionet në Shqipëri sonte dita e parë e javës. Dhe rreshton Të vë një, bised me Adriatik Lalën Kjo është kjo top story uh -huh. Të vë dy, bised me Edi Ramën të, të vë tre, bised me Gerd Bogdanin Të vë katër, bised me Lefter Kokën oh, oh. Bum Të vë pes, bised me Rion Vellin Të vë gjasht, bised me analist Të vë shtat, bised me analist Të vë tet, gjithë që ka Bised me analist, analist. Nërkohën, thotaj, në Angli Sigur, më dëmbrava. BBC 1. A do të gënjeja do ty, serial komik. BBC 2. Sfida e universit, quiz për student. BBC 3. Mos i tregon nuses, Dhëndri organizon gjithçka për diskën e martesës, 60 minuta. Uhum. Është zgjatja e programit. BBC Country. Mrekullitë e natyrës, isu i dhe evolucioni i tyre. Channel 4. Si të paguash më pak për të kaluar pushimet. ITV pejsajet në magnistët të Britanisë dhe plot kanalet tjera por asi kanal të daji duke falur për politikë zë ka nëmë dark mm. sa mbraba kanë betur anglezët shumë betur lutë shumë betur mm. edhe unë bitur lutë e duhet të eksportojmë në... tësha nga këta TV stars mm. po duhet i seve në këtu shkërë matje britisht televizion has just gotten a new impulse Albanian TV stars will be speaking all night Shetsuza, është shumë shetsuza. Do të them, shetsuza mund ta marrim me qeshur, po. Është pro... eufemizm shetsuza. <laughs> është problematike, okay. Le okay. bon. të themi është i smundje. Po. Le të themi është i smundirë, mesdhetat. Virusi i zë. Shetsuza. Oke, ehm, djegjo. Ne jo, e kalojmë, e kalojmë këtë moment. E kalojmë këtë momentin me sikletshin, po shum të siguresim televiziv. Mm, Më shënviera gamti, e... le të flasim për politikën, siç <laughs> po themin. Po, le të flasim për politikën. Le të flas pak për për Amerikën, tani për politikën. Nj djalosh në Indiana, ku mm -hmm. është e Bashkuarja e Amerikës, ka ngrën Burg. Po mm pse? -hmm. Samo është dënuar në gjykat me 27 muaj Burg në një prej uh, burgjeve federal, mm -hmm. atje. Sepse ka dërguar mesaje spam në celularët e Amerikanëve mm. mm. Ka një liqë në Amerikë i cili Unë e mbaj men, kam qenë ati kur është bërë si liqë Dhe është i vidit 2003 I cili ndalon dërgimin e mesajeve promocionale në celularët e njerëzve mm -hmm. Dhe thot, me liqë ti nuk kete drejtë Të më dërgosh mua në celular Mesaje për tyqanin të tëndë, mm -hmm. për biznesin tëndë Për ulljet e kudim se qfar Êshtë ndaluar, sepse është Cilulari për cilin unë paguaj E kam për komunikim me familjen time Dhe me mishtemi, dhe nuk dua Që tit më futesh në këtë sferë private Me mesajet shumir e, shumir e. e tua Tani, ata janë Amerikanë Dhe për këtë bën një ligj E thanë, në 23-shin, kush është keltë të haburgun mm. Ky ziotria, Filip Flajts E ka emrin E shkeli ligjën Nuk e dinde që egzisën E dinde shumë i e... që egzisën Jo, kjo do në të provokon tha, të thash Do në të provokon të sh... shkuruar apo Nga shtatori i vidit 2011 Deri në shkur të vidit 2013 Flights dhe dy të tjerë Kanë ndërguar mm. mm. mesaje promocionale Tam. Ma shtruese, ma dje, në cilularët e njerëse mm. Edhe kompjuterat e tyre Duke e shkelur të ligjë të vidit 2003 um, Kanë fituar 2000 dhe 3000 dolarë gjdoj avë duke bër kthjem. Dhe mesazhet e tyre ishin të tilla. 2000 deri në 3000 dollarë sdo javë. Po, pra, domethënë u shkonte Iri në Po ti llogarit di me, po. Okej, m'fal. Gjithsesi, i lutove me këtë. Dhe ashtu. Për shembull, u vinte, u vinte mesazh njerëzve sikur kishin fituar një një gift card, siçun këto, një kartë me shpenzim në një dyqan nga Best Buy. Best Buy është si si një Neptune, si një Globe, ndonë këto dyqane të elektronikës apo GoTech për shemb. Pam. Dhe dhe um, njerëzit pastaj aty kishte the një link. Dhe nëse ti e shtypje linkun, ku mendoje se do të shkoje për të marrë vesh se si mund ta merre këtë kartën me fitimin tënd, mm -hmm. në fakt shkoje tek çata, websajte, të web cilat të marrin edhe adresën e emailit, e informacione të marrin çadhëna domethën, jo nga ato personale të fare, por çadhëna Far. në mënyrë që të të çojnë aq më shumë spam. Uhum. Mm -hmm. Kështu që sta 27 muaj burr 27 muaj burr për mesazhe mirë të bëra më ka qenë një punë e pastër vetëm për këtë dy të tjerët janë lënë me lirim me kusht dhe avokati i Philip Fleitz um, ka kërkuar e, e bukurash që avokati quhet e diskutojmë avokati si Steven Capone oh, oh shar, okay wow. kërkuar, kërkuar, a, kërkuar, po. Steven Capone Steven Capone por uh, por ai ka kërkuar që edhe ky të lihet me një dënim me kusht pezulluar por Uh, Prokurori ka kërkuar, uh, ka thënë, "Ky është arkitekti, ky është truri, një gjithë kësaj të tjerët, këy i kanë rekrutuar ndataja ishin thjesht ndihmësat e tij." Që çuçi ky duhet dënuar. 270 burg. Në fakt uh, Zoti Philip e ka planuar, ka thënë uh, para gjykatës se është uh, i keq hartur, për sa kanë ngjar, edhe ka thënë se ky ligj kundra marketingut të padëshiruar është njëra nga gjërat që e bën Amerikën vend të shkëlqyer dhe un u tregova budalla duke e shkejlur dhe për këtë të të të të i më vjen kesh, tani për shkojnë në burg faleminderit shumë Poroj që të vaj së më pak Pa, pa Kjo është, kjo është historia Kështu që, ej, nësë ju vinë mesajë po këtu të një skaliqë, harroba nësë ju vinë mesajë, në dzojni ato Skaliqë e për mbrojtjen e këture gjerave Ka kërkuar ieri në fakt një këngë që E, mos ja fut këtë Që e genë Facebook E nërësia, hmm. kërkonë ti një këngasia e mos të luajem ne për ty Njënë shumë të mirë Jo, si jemi në shumë të mirë Si jemi në shumë të mirë Po jeti që kërkonë këngë Që në përkohën nëve jeri që po, të jemi ka që të mirë Po mos kërkojdi jeri a, E shumë të shumë të nërmal Mirë, kënga ka fi luar Misht da shumë kjo është nga sia Por këna njësine jeri Falim derit Shpresojm dhe tu a jënë 8 e 34 I'll do it till the sun goes down and out with the night time oh yeah oh yeah i'll tell you what you want to hear put my sunglasses on while i share it with you until now the right time yeah. Mëqesit wow. në valet e kravë FM në 114, kjo është më reja mm -hmm. nga Sia, mi qëta në që qëtë Unstoppable, e pandalshme, bravo, e shoft. është mm -hmm. të mërkullu është, Mësia. Po, mirë mqesi juve, jini, mirini! Yes! Rëmë, rëmë, rëmë. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, j Jeri. Dhe e kërkojmë ojtën Dhe e kërkojmë ojtën Ojtë të hajtë shpejt <laughs> Dhe i këprap Ta hafësh mesashtët Sepse Po kërkojmë shprejën e sepse... fanelës uh, Në komtare në shqiptare e, Me të vërtetë uh, fanelat bukur ato Uniforma i gjitha është bukur mm -hmm. Dhe jenë pak uh, Quran që duan t'iveshin Qës si janë futbolist Dhe duajt që t'bijen pak në pesh Ka më përshqive në unë Se janë bërë kështu seksi, janë këto slim fitted, mm -hmm. siç i thonë. Ishin shumë bukur. Po, por shqipoja pak edhe në procesin në procesin krijuesi kishin përdorur. Mm -hmm. Kur bëni një prezantim nuk e di ku e ngjeta tek tek Facebooku i pik kreativit. Mhm. Gjenden motive të motivet, motivet kontare që Ja, shikoha i jerë, se kam një foto këto mm, mm, Dhe kër kanë stilizuar Shqiponjën Këtu, Lori Pabla ta. Tanë Kanë Shikoha në kam përdorë këto motive të mm, situash mm, të qyllymave Se më rranë sy ajo ja, Shikoha të këtu për shumë është kjoj rethi Tanë Kjoj rethi ta. këtë dujnë që të regonë adhe motivin nga një qyllim mm, Shqipik shumë, Tradicional në qyptar Se edhe Ede ajo Shqiponja që është në Situash në barkun Jo ajo nuk tek zemra, ajo e vogla në stemën, por ajo është tek barku, ajo stilizuara. Edhe ajo ka detaje, nuk është thjesht ashtu po është me vija, domethënë mm, që duke Qëhtu si, që bravo. Kto kanë dalë mirë, këto edhe janë pëlqyer, janë i kanë pëlqyer çu gjith. Dhe kam ushtimin një çështë hera e parë që shqiptaria, është shqiptaria, domethënë komtarja. Komtarja, shqiptare, si mm. bashkoha. Komtarët shqiptar kanë një uniform të për Kastile. Jo një gjë që mm. është bler, domethënë ka dita si versionet kuqe dhe Bam. dhe janë marr ato, ndërkohë që ato mund të ketë një skuadrë tjetër, po me me formul tjetër ngjyrash etj. Kjo është bër për kontatarin shqiptar. Enkas, Enkas këto nuk mund ta veshin. Po, s'mund ta veshë kushto. As kush, përveç përveçnesh. Por ka, nuk nuk kanë dalë në prodhim akoma, mesa mesa kuptova unë. Mm -hmm. Se kur të jenë këtu i kam kërkuar që të kemi edhe në studio. Oh, do të na ndërsi deodorant, ndonjë gjë kështu. Unë dua të kemi një për vete. Meqen Francs nuk shkoi dot. Po, po, po. Nuk shkoj në sa kërkova leje nga puna, po s'më dhanë. Po ai sigurt njemnin. Sa e rave jom. Ky vihesh me masa shtrënguese në shpinën ton, këtuçi. Se vom thoshin ca shokë, anca shokë që janë nga Matan Teta, çfarë bëjmë, do vish. Mhm. A do të shkohu thash çuna? Ne, ne i mëkredi tani. Është këtë gjë. Ne kam batalin. Është realiteti ndrushe këtij. Është, jo, do të kesh shkuar, mund të kisha shkuar, po mos ishim po Nuk është jam shumë, <coughs> nuk është jam shumë, se pasaj do kishe probleme jo kush do bëje misionin në mxhes, etjerë, etjerë, do më vindë e kesh që t'u lia juve, të bëje unë pashësi këshën nga Fransa. Unë, unë në mblerësë në... shumë për vete këta. Jo, siqërisht, edhe atë e pata, si se mund bëja dhe në i sakrifisë, t'u janë i kredit të dytë, <laughs> të vajtë në Fransë. Kredit, për au, mund t'jete një reklamë e mirë. Mm. Se kredi pushime është ka reklama, pjotë Bëj në kredi për të shkuar në Francë mm. Merë dhe ti, zhjithu dhe ti në borgë Për komptarën shqiptare Etjerë, etjerë mm -hmm. Ese, me fatja në ata që mund të shkojnë mm -hmm. Po të blenjnë do të bileta, sa është edhe ajo Që është edhe e, e, e shansin mm -hmm. E bukura është edhisa dhe bukura ëltin Që të bjerë shansi atyri që s'kan lek E këtë dhëmë për <laughs> bileta të mëndeshe edhe... Jo, jam pse shumë mirë. Merë mund ta dhurojnë ata. Jo ta dhurojnë, ja. mund ta shesin ose ta shesin. Fati ndakin ata që s'kan para. Se unë gjithmonë mendoj për dhurimin. Ata që kanë para, të blejnë biletat nga ata që s'kan para, këta të bëjnë me lekë, ata shkojnë në Francë. Po. Edhe kështu, gjith janë të kënaqur, po mendoj që ata jonë s'bë dot se është me dokumente se si e kanë kështu. Nice, ehm um, tani është tetë 41 minuta. Mi i dashur, mm, jeni mm, me grupin mm. e mëngjesit, mvalet e klavë femrin 100. Kur shkolta kur Ke nevoj për të Dhe kësha quar për printim të të një Lidin e shkurtër më një që ta kësha ta lezoja këtu Ska më o këtëm, se lezoj të të të Kështë që lidin e shkurtër më betet pës Për pas publisitetit Me gjitha të Të një kemi këta Dishive pakartin se që kemi të një Në klubin e mqesit Gati? Gati? Mm. Oh, oh, oh, oh, <të> no, oh Wow, këtë fare mm, mm. Kjo me sigurisht loja më e preferuar nga Lori Më e preferuar, pa, pa. e preferuar pa. Më e preferuar, asë Lori jë të gjitha ka e preferuar Ka disatë preferuar mm. Kjo është në maj Pasta i vind tjera Mir mm. ets, Të më ka ectë, të përëndoj Dapre A të e Lori dashur A ka arë një mesaj dhuri, a u reguluar mm. e mesajëve? Po? Lëm, lëndi, duhet të Duhet të, jo, duhet të, duhet ta hedhim edhe një herë pyetjen. Jo, jo. Dhe dhe jo, jo. Ajo është në rregull. Ata kanë humbur, kanë fritë, mos ka humbur ni mesazh. Kanë humbur shumë mesazhe a... Lori, kanë humbur gjithë mesazhet. Dhe për këtë Lori, sa bëre Lori, lori sa bëre. Po. Franoja Lori. Atëherë, edhe një herë tjetër, çfarë është mbishkrimi? Çfarë thot mbishkrimi? Frymëzuese që ndodhet në fanellat e reja të kompanisë shqiptare. Mm -hmm. Ka një shprehje frymëzuese. Shumë të njohur. Po <coughs> kjo supozohet që ti bëj çunat me krah. Tam. Po. 069 2070222 dërgo një mesazh dhua. Si a dhe si funksionon loja që kam parë unë? Është shumë e thjeshtë. Kam parë dikë tek Sheshi Wilson, dikotjetër e kam parë tek shkolla Wilson, por do bëjmë atë që kam parë tek Sheshi Wilson sepse këtë tjetrin e kemi bër një ditë tjetër, çka që nuk dua që okay. të jem në përsëritje. A dhe kë pasun, ieri bën fytyrën e parë, e vieri. Është mashkull. E saktëri. Mbi 40 vjeç. E sa këtë jeri bravo? është është është gazetarë? Ö... Ka qënë gazetarë? Ka qënë gazetarë? Hmm. Ose ka pasë punuar në gazetë për para Ta një më Ka ndruar profesionë Profesion. Pau është politikanë? Bravo, jeri se lëshonë Nuk shkon të Gjaltini, Jeri e ka kapur Me të dyja dhëmbët Veson të politika në të qaloj pak Me të dyja dhëmbët Aha, Jeri? Ö... Uh, është majtës të budjathës? Ja, së shpjeti ka, duhet jetë të bëbërra, Jeri është majtës? Ja, Jeri, nga bove! <laughs> <laughs> <laughs> Jebë Gjaltini? Kjo është edhe shkrymtar? Ja... Oh, uh... oh no... Ka është një parti politike ere, ja, ere. Ja, ja, ja, e re, forca e re. Jo, jo, jo, jo, jo, jo, është Partia Demokratika. Ësakt. Jo? Ja, ja, ja. Është tinjosh apo jo? Jo, jam në një keç, Altin, në Shën Südën, ësh në PD. Ka qenë, ka pas punuar diku në gazetë ose Aha, naty di kontakta diçka e till, domethën. Para shumë kohë. Para shumë kohë është tani një deputet i PD-s. Kujdes, nuk ka thënë, është mbi 40. Është nga kta të ndershmit, është i ndershëm. <laughs> më unë mendoj që hyn tek tani Doron Ziar, nuk e vëm. Pa, po, po, po ideja. Po në opinionin tim, ëhm um, hyn tek pozitivët. Te pozitivët, po. Se ka edhe pozitivum te hem. Nuk është tek ata, se janë vetë ata, e ke parasysh. Është Domana është mi ka qenë ministër? Jo, nuk ka qenë ministër. Okej, mban syze blende. Jo, nuk mban syze, laj sot zero. Asi përgjigje, asi, asi pozë ka marrë. Unë si e kam idem. E morët msysh Lori. Siçi ke shumë keq Lori. Hami, je. Nuk e kam idem fare. Jun tek pozitivet e PD-s. PD-ja pozitiv nuk është se ka pafund. Nik 2. Ai ka probleme që sunë të gjithë emrat. Kjo është. Si si do të pasojë? Ja, la. Ha, ha, nuk më vjen. Nuk të vjen. Është i gjat? I gjat. Sakt, bravo. Hollak? Hollak, sakt. I gjat Hollak. Do të bëj tipin të përgjithshëm. Ha, i gjat Hollak në PD. Mban syze? Jo, Pëllorit, ti s'e ka as mendje. Faktën ti ke mendjen e njëri. Jo, jera të ndodhin janë, edhe unë ri jam. Tani mos bëj më show. Kujt i thonë emrin me G? Io, ja, jo, so. jo, jo, jo, jo. Sa është Gergj Bogdan? Fillon emri me A. Është B40 më rrethash? I fillon me A, për Genc. I fillon me A, ka qen <jesu> kryetar i grupit parlamentar. E po çat bëjon tash ai ai djeta. Bravo Lori. Sa ti bëjon aty? Ai e <laughs> Genova. Ai ka. Bravo Lori. I fillon emri me A, djeta kushtosh? Jo. Oh, drama Ti, shikoj la më fare. Jo, më unë i shoh, problemi është se si mbaj mend emrat. Edhe kur e thrasin shku, fillon me atë. As faresh, po. Okej. Okay. Atëre, ka qen kryetari i PDs, kryetari i grupit parlamentar okay, okay. në PD, mm, Egjat mm, Hollak. Mm, mhm. Edhe, ka shumë mm, mm, rvesh. Mm, pa. Edhe pas një an, si tham, bravo Lori, edhe pse ishte shumë dopë sot, shrafitover. Imagjino, ti ti i thon kur je dopë. Nuk e di se çfarë zgjend kam. Nuk e di, nuk e di pse i nhif kam politikanë. E njëj politikanë Lori. Si shikon televizorin vetëm pra? Leria do tani. A gjet televizor në shtëpi? Ka televizor. Po. Merreshu nga ky që s'ka televizor. Jo, a kam një. Fshiqon vetëm laptop. Fshiqon televizor kur shkon nga mami. Kush shikot pa? Po. Ikim pak. Ja. Vim kemi, kemi, ta... një blend, kemi një tuf mesajës blendë, pa fund tuf... tuf... ja, ja, mesajës Kemi një numër, thua i Lori, një tuf mesajës Mesajës Mesajës Një s'ka që e t'gjohë, se përshaka uh, Sh't krejt ok, Lori okay. Ej, qëna dhe gocësa, duat ju kujtoj Duam foto nga kroskotet e veturave tua, ja? O ka në ardhur, disa të zira 069 27 22, 22 ish numëri për smsët për t'lua i tur, por në faqën të në Facebook është facebook.com fraksion krubim qesit Ju mund nga dërgoni i mesajë e bashkë me mesajën të lidhni një foto nga vetura ju a i sotë më gjesë Më rrë që të shohim uh, se ku jeni e që jeni duke dëgjuar Endepresim tu? Do këtemi, do këtemi shumë shpejt dhe kënga radhës uh, do tjetë nga Nickelback në Krave FM në Inqintikadë Om night nine pam para para pam para para para, para. para, para, para. Mim çeshi, më sigurojë, këtu me mim çeshit kemi fitues, kemi fitues, kemi fitues. Ka demonizme shprehjen bluza të mm -hmm. kontares, ti Shqipëri më jep nder. Ti Shqipëri më jep nder, si vazhdon? Ma e përmend. Davardin. Dorë Mario. Mario, po tani duhet ta kem mendin këtu, jo te. Na i Frashri, na i Frashri. E di. Mario është i parri që e ka gjetur, i mbaron numri me 068, ka futur 2 bileta për të shkuar në Cineplex. Astrid Patosi, është ai që ti ke parë? Po, saktë, bravo çunë edhe goca. Ësht Toni i parri që e ka gjetur Toni Fiton dy bileta për dvajtur të e kring center në kineman pesës e stado Dhe i fundit fituaz që kam është në lidi me zërin Më kanë thën vedat ademi altit Vedat ademi? Ashtë saktëmon, saktëmon Leta gjë Leta digjëj me A të shvërdojtë më thamë U bodisa vide që gëmë mes Shqipërisë dhe Amerikës Sakrifizë që po bëjmë me familjen A të reka shën i pari Endri Mbaron numri me 415 fiton një shport me zhurata nga Electronic Line A të reka shën i pari Endri A t Um uh, do kemi një quiz nga gjeografia sot në klubin e mëngjesit, por do ta miksoj edhe nuk ka nevojë për, <të> për të bërë asnjë jingle edhe mingle anë, e lëm më shumë, më që s'kemë kohë. Atëherë pyetja është kjo. Në spanjisht ky term gjeografik është një fjalë e cila përdoret në gjeografi, <të> <të> në hartat, por shumë do ta shohësh shëndet Lori, shëndet Lori. Ky term në spanjisht është bahia. Bahia. Mhm. <të> bahia. <të> bahia. <të> bahia. <të> Si për shumë dhe në KUP, kjo është një vend që njëhet si Bahia de Cochinos Oh, ok Qfar është Bahia? Term Zero, geografik spanishht 0619 20 7 10 22 2 Dërgonë mesashtet uaj Kimi gati tani për lidin e shkurdo për ditë në sotme Këtu në krybin e mqesit Shohim se ku do të nga shpier E ku do të nga shohi Gati ieri? Gati Unë jam gati Yej! Në përgjithësi në një grush nga i Maliçentano ishte lidhja e shkurtër për dië. Dhe ai ishte hën dita e parë të shkurtit. Shkurti, siç e ka emrin në shumvoj më i shkurtëri i vitit, por ky shkurtër është pak i gjatë sepse është viti brisht. Brisësia është karakteristikë që shihet si pozitive, por jo kur zihesh me grushta. Grush bashkuar rreth partisë ishte një parullë e diktaturës. Parulla është një film nga Gjergj Zuvani me Artur Gorishtin dhe Marko Bitrakun. Marko Bitragu është babai i ndjer i Bes Bitrakut. Besi luan ditën e xhurën tek spiuni i Ballkanit. Ballkani është gadi i shul në jug të Evropës. Europa një grup rocku nga Suedia që u formua në vitin 1979 Carry open your heart rock the night janë disa nga këngët më të njohura. Të njohursh venden në zgritjen e mendjes, thoshte mistiku i lashtë kinez Lao Tzu. Kina ka një popullat prej 1 miliard dhe 357 milion banor. Shqipëria ka më pak se 3 milion banor. Banorët e Tiranës kanë 1 metër katror gjelbërim për kokë. Standardi europian është 7 metra katror gjelbërim për banor. Një studim shumë i thellë shkencor tregon se pemët komunikojnë me njëra-tjetrën. Pemët e prera ndihmohen për t'u shëruar nga pemët e shëndetshme në fyll. Shëndetësia tek pemët është realisht falas. Falas në anglisht shkruet free Nuk egziston dreka falas është një fjale urt angleze Pre treqa anglis është Elizabeta II Dysh ish numri që vjen pas njënshit Grupet e njëra me dy antarë janë Pet Shop Boys, Roxette, The Black Keys apo The White Stripes Por nësë do ndalim tek Daft Punk Dy antarët e cilës janë Thomas Banglaterë dhe Guy Manuel de Homen Cristo Që do cilin sot në krybin e mqesit Lose Yourself to Dance Lose Yourself to Dance Don't can't kind of game my play I'm telling you babe. Si, mështë mm -hmm. të këni ardhë, në kryuën e mqesit orë, ashtë të një nëndë, shtatë minuta unë jam blendit këtu me njerin mm -hmm. Mirë mqes, me Altinin dhe Lorin Good morning Morning mm -hmm. Mm -hmm. Buona matina Buon gjorno Kaj shdi unë Buon gju Buon gju Buon gju Buon gju Buon gju E mirë. Tirip pam pam pam pirip pam pam pam ara ro ro ro. Tiriri uni uni. Um, son grupi i Mjesit, si në të gjitha të tjera, juvojim tju kërkojmë na shkruani një mesazh në faqen tonë Facebook është kjo këtu mish nga facebook.com fraksion grupi i Mjesit. Pesh.com fraksion grupi i Mjesit na dërgoni Një foto të crosskodit makinës të uaj Në e ka ndryguar edhe nga ekrani Edhe nga ekrani, edhe nga internet Po, po, po 069 27 222 është në unë i telefonit për ata që luajnë me kujtët tona Së kemi një fituas të kujtët funet Kemi një fituas të kujtët funet I kemi dhënë I kemi dhënë Kemi atët Bahia Kajtës Bahia Ja pak më dhënë Ok, pak më dhënë Ndërka, unë dhe Lori kemi rënë dhe akord për një fjalë duke qënë se Olta nuk është, Lori më ndihmonë mua duke u bërë piesë e grupit Vajzove. Mm -hmm. Në lidhe me shë radion, njeni gati jo? Ne jemi gati, mm -hmm. sigurishtë. Mm -hmm. Gati jemi. Jepi nuk jemi pra. me ashtë zemër sa zagonishtë. Po, e kuptoj, e kuptoj këtë piesë. Në përqenën kur ju sullemi juve të dyjave, po do bëjmë si do bëjmë, atë ere. Gati? Gati. Sa Sh radio! Loja që vendos diamt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Let's shojmë tani miqdashur se cila është fjala e vetme që gozat kanë menduar. Mmm mmm mmm. I e vjetin me fletjen e parë. Është sendieri? Po. Oçerash kokës me të parë. Është send puna. Bën punë, ë? Ky në punë. Është pa. i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm është... apo pa. i rëndësishëm? është nd ndo njerë kur nuk funksionon të me thënë të ndalër rrën e rrëpimës Ah, është ja. cilulari, të të. Ja. No, njerës, të Patetar, për të folhur më njerëz? Ja Sër cëllulari të me thënë Ja, e përdojrë njerëz e tjerë Pa tjetër shupër Për të gërmuar? Ja është elektronik? Ja është mekanik? Ja është lisështë e... është lisështë? Për ka një funksion të të saktuarë Fungcioni jetësorë jeri, që përshëmë në përtegjësht tubin oksigenin jo, se... jo, jo në këtë formë, jo Êshtë jo. jo. tubi i hidrogenit Ja <laughs> <laughs> <laughs> Tubi ujt Jo, nuk e lidi e farja E kemi në shtëpi? Po, ju sot e keni, përshëm vojë Ju të tre, unë nuk e kam Ne e të, tre, të tre, e kemi në shtëpi, o pa e kemi këtu me vete? E kemi me vete, ka edhe në shtëpi, ka edhe me vete, ju e kemi Ne të tre e kemi dhe jeri nuk e ka kam Unë se kam sot, po Ej, mos e korrupta Lori E kemi dhe Jeri nuk e ka Unë, Altini dhe Lori e kemi me vete Ha ha ha ha ha, përtet? Qëllon që unë sot nuk e kam vete Edhe rendi, nuk shas po, t t e shas elektronik? Ditë tjera e kam pasur edhe unë Aj, Kërë mos nga tronit është prej Druri? Ja yeah. <gười> Mos është prej Hegur Jeri? Nuk është prej Heguri? <gRob> oh. no, jo, Sëmban prej Heguri tja Altini me vete Po më mendojë dora, tash po ti ne ka, ka sodof. <laughs> <laughs> një sekond, një sekond, nuk është ç, ç? Jo, çfarë çë, çë? <laughs> ja, të, ja? Se do ishte prej hekur ose ose mentali, çet. Mendojë diçka më e thjeshtë, është diçka që xo... mm. Është prej cope. Okej, okay. po N po them cope. -tre. Ne tre kemi. Tam. Ne tre kemi si, dhe, shum, dhe jeri nuk e ka. Gjë prej cope. Ne kemi me vetë jeri, ha? Po tam. Gjeprejtsobe. Një gjeprejtsobe, atin që unë dhe ti dhe lori e ka, jeri nuk e nësësht, ka... Nësë është keni... bëja, jeri bëja? E kemi, ëh, që, që? Ja. Bluza? Ja, po dhonë bluza chant, kam. Ja. Po e ne kemi pa bukë. Edhe qëndë kam. Hmm. Qa është një gjeprejtsobe që? Vishët, vishët? Teknikisht vishët, pa. Teknikisht vishët? Mhm. Mm Teknikisht vishët? Mos janë këto jeri që kemi k, të veshët? K, k, k, k askë, asa tot veshje. Ja, ja. Kuk... Keni jo të japim një ndihmë. Ku kanë atë lëndën? Jo, jam përcosur me. Po ne kemi kokë iri, ti ke veshje. Ua, <laughs> <laughs> është një gjë mesjesh. Është, është nga mesi e poshtë. Hajtë. Nga mesi e poshtë fillon me k. Kë... Po nuk fillon ja, ta, nuk ta nuk me k, se më lodh me këtë. Jo, jo. Mm. Si kërë të duhet ndin më thua qitë e jam Që? Filon me që? Jo, asë me që nuk vërë wow, A, qëllësi qërape E kërin nga mesi e poshtë Kur të thua qërape të ishëm pranë po Pra fokusohu të kpisa e këmve Të kpisa e këmve mm. Filon me lë, jerë Po, filon me, me lë Janë dhe lidhen oh, kërë oh, A, pra A, pra Shiko, shiko Bravo, bravo oh. Ja dole të ndanë <laughs> wow, wow, wow, iwa wow, wow, wow. Bravo i qoftë Gota ku ma ke shit dijetur imëndja mm -hmm. e jerit ishte mendja e jerit mendja pjellore vetëm një mendje shumë shumë, shumë si një për mirë miro ke faleminderit jerit të lutem shkëlqyesëm ne kthehemi mbas pak në kryeminë e mëmëjes me dgjoj të tieni al tini do për shalay so për ju mm -hmm. një këngë të një orë do të sjojmë nëse ja dilni në kush ja dëlni parit ta zbuloj ndërkohë vionin na dërgonin fotot tuaja nëse i makin uto chance na gjoni Fotografoni kërës kodin e makines dhe radion në atje ku ledzohet Klab FM-in dhe në e drgoni që të aben pjesë të albumit. Kjo që të gjëjmë tani është nga Kasabian, kjo që uet Men of Simple Pleasures dhe është këngaj radhës në Klab FM në 100.4. to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it people. Oke, okay, I mean, ne sa di <tër> kë tu është ti? Kë tu është ti? ë um, Atëherë, jemi gati, Njeri. Mm -hmm. Në fillim e fituës. Fituesit, ë video me Kujcin, ë gjeografik, është Gjergji Impari që thot gj për fjalën Bahia. Kjo është gj. Po. Bahia de Los Cochitos <laughs> është gjiri të errave Bom, në këtë rras Në njërë si Bravo, Gjergje A i vendin në Kubë Ku oh. ka pazur për plasje Midit Amerikës, Rusis, atë ere edhe Bom në Pan Amerika, xhiri i derrave. Gjergjit i mbaron numrin me 201, ka fituar bileta për në në të vajtur në teatrin kombëtar për parë 3 modrat. Mm. Në lidhje me sheradiontimet e Letorit, yes. është Irida e para, thot Lisza, i mbaron numrin me 053, ka fituar një lule nga bota e luleve. Ervini na ka shuar, thotë më jes, thotë më, më jesi. Mm. Ligji që sa u përmendët për ndalimin e marketingut të padëshiruar në Amerikë është edhe në Shqipëri, por sigurisht që këtu nuk e vret mendjen kush për ta monitoruar un nuk e di as drejtë. Marketi i padëshiruar, mm. pra, uh, siç treguam në atë historinë që e çoi një tëri 31 vjeçar 27 muaj në burg, e bije mm. pak më shumë se 2 vjet, mm. sepse dërgonte mesazhe në celular, ë uh, çka ndalohet me ligj sepse në celularët telefonat privatë, pra, ndalohet marketimi dhe mesazhet marketuese, nga sa duket këtu ligji që kanë në Shqipëri mua më vjen mm. vazhdimisht. Ja të padëshiruara. Sen desisin plus, ju qitoi se është ajo mm -hmm. që ka ardhur rroga. Kur shikoj se është ajo më sai edhe më mos ashtu. Atëherë, kemi një lojë mish dashur. Është thjesht, është shumë e thjesht. Kështu që veshët 4, ëhë, mm -hmm. sepse Altini do të facilitate tani një melodi nga një këngë ju duhet gjeni, se cila është kënga? Nuk ram dakord se cila duhet të ishte kënga. U mendoj që është shumë e lehtë, po gjithsesi ë uh, leta është ndoshta oh, oh, dhugë, po më më e mirë. Varet edhe se si e kap, kështu që ndoshta do të bëhet sa më mirë. Ah, mirë tani, unë dua unë po mundohem të kompleksoj pak që të bëhet pak e vështirë. <laughs> gati. A deri, je gati? Ate, gati. A deri, djalo ai. Edhe një herë të lutem. Nuk duhet të futemi te pjesa tjetër. Jo, jo, jo, duhet futesh, duhet futesh, ba, hajde. Po provojem. Okay, mirë, okay, mirë, m'vazon. Bella Altini. Çfarë është lënda Altin Sula? Është pyetja për ju 069 20 70 222 22 069 20 26... Introja mm. protein intro drone-a. Ora pa është. Are you winning your bus? Okay. Hajde <hiss> ninja. Ti duhet të bësh <hiss> basën në kapital. Okay, basën, hajde. <higher. hiss> Skandal, skandal pare Oke Me që një të e arritë, të e arritë E tje e gjene? Pa, kam një ide Kur hyrit e knodhët e tjere, pasat i bedhë kolla Ose kdo janë Kjo është e vështirë, kjo është e vështirë Sa i e luan me shumë gishta, kam bështivi nën Adini një palbuzka 069 207 222 Dërgonë me sashtet uaja 069 207 222 069 207 222 7-djet 7-djet 7-djet 7-djet 7-djet 7-djet 7-djet 7-djet 7-djet 7-djet Athe Dua Që Të bëjmë një pydje Nga geografia Pem, pem, pirit Okej, okay. falemite i të ardin Pydje i geografike Sotë të në klubin e mqesit në shtanshur Në këtështë e quajm Kujci me seri Mm mm rr rr rr rr pa pa pa pa mm mm mm mm atë. Mm pothuajse e gjithë sipërfaqja prej 582000 kilometrashkëtorë <menus> e Botswana's ban <menus> është e mbuluar nga kjo shkretëtirë. Nga cila? Mhm. <menus> 0, 6, 19, 20, 7, 12, 2, 2, dërgonë me sashtet uajam Botsvana mm -hmm. ka një superfanqe Prej 582.000 km Shkatoror mm -hmm. E cila është Po thuaj se tërsisht E zën Nga, nga kjo, kjo shkëtë të tira, tira. Okay. tira. Mm -hmm. Në rego mm -hmm. Mendoj pjede është e qart Përshudima jo dhe është e qart Por E uh, Shojmë sërish në jetë. Në krugin e mëngjesit. Ehm, um, mirë. Çkojmë tek një këngë, dëgjojmë diçka. Yes. Të bukur, të bukur, shpresoj, shpresoj. Ja u është miqdhanshur nga Mary James, Mary James of Jim in, in the city. city. Ja, kjo është në momentin. Yes, yes. Atëherë, kthehemi pas pankrugin e mëngjesit. Tani ora është 9:23 minuta. Mirëmëngjes juve. Ku do që tjeni, të jeni, shijojuni këtë. Jemi me Clairebell Family 104 Blendi. Yeri, më njës Altini, më njësë Lauri Më njësë Lauri, kuja më njësë Lauri, më njësë Shabë njësë Shabë njësë Në klubin e mëgjesit në Klab FM 904 Ora, është tani 9 të 27 minuta Mërë mëgjesit, gjithve, jërëm, jeti sa më të, të bukur Yes, yes, sa më të bukur Samë të bukur, e menjë që Rafjela ditë Dojë jetë e bukur sotë temperaturatë Arinë deri në 9 të mëdhjetë gradë Celsius Imagine that 9 të mëdhjetë gradë Celsius Ej, hey. në praktë njësët gradëve është shkurtore është <laughs> data 2 Dukët sikurimi futur nga maj Falimin derit perëndisë <laughs> cina bekon që me këtë lot, sa të mirë. Se kjo i ul faturat e energjisë elektrike, më pak për Ushein, më shumë për ty. Yes. Ka njerëz që s'e, se pëlqejn këta, thonë më zhubër Ushein. Unë them jo, më pak për Ushein, më shumë për ty. Zoti ka bërë diell për shqiptarët e varfër. Apo jo. Mhm. Mm mm -hmm. Ka bërë diell. Diell. Do të thonë dielli na ndriçon. Po. Ha për ti, ha dielli na ndriçon. Ubrën kash, dalën në radio, thuat Dielli na ndriçon. Po <gjës>, se ziha se si ta shprehë këtë pjesën <gjës>, si. Hey, Mos um, oh, <gjës>, e shpres. Ej, djall. Ehm, duhet ta forshollesh edhe një herë këtë skasim fitues për të fare. Kan gjetur atë tani. Jo, s'kan gjetur. Po e paçeltini, jo. Provaj edhe një herë. Altini, Altini është Sketchbë. Altini i pëlqen muzika, i pëlqen kjo këngë. Unë sugjerova këngë tjetër, ti s'deshe, mbaje tani. Forshollaje prap. Ja, është intro shumë e vështirë, ore. Kujdes, uli basat. Një, mjë, mjë, mështë bëjmë i të, dolim e, dolim e ka Oke okay. 0, 6, 7, 9, 20, 7, 12, 22, 22, dërgonë me sa shtetua ja Ajo është ka nga që fërshëdhen atin, unë do fërshëdhen një tjetë, ajo që i sugërova unë Oke, okay. <clears> hajt <throat> Unë, unë isha për këthë, në do nga këshumë Oke, okay. unësë më të imbajmë të okay, duaj e gjithës e si Më të imbajmë të duaj, a këpërshëllaj unë këpër... Ka... <laughs> vini dhe emrat, blendi këtë, altinja ta Se ndryshe... Do nga trojnë Gjithës e si kupta atë, se jeni... Nëse ka një, një mënyrë më. me cilën uh, javlen që të bëshme hile <laughs> në të qiklizëm... Panë... Kjo është mënyrë a e lenë s'armstrongut mm -hmm. mm -hmm. Po e vërtet është që... Që e bëri... Isë një droguar... N për mm. shumë shumë vite me radhë mezi e mezi i dolën në të. Kjo vajza belgë m. Mm. më ja ka futur kot fare Lala. Po çka bro? Ja ka futur kot fare, është 19 vjeçare nga Belgjika, është një cikliste profesioniste, emrin e në ka Femke Vander Driessche. M. Mm. Femke Vander Driessche, kjo. E disi ka, e disi ka pasur këtë metodën mm. e të bërit me hile. Bizgleda saje është pajisur me një motor. Bom oh, bom. Bon. Një beton. Bom. Oh, wow. Por uh, zyrtarët e po themi, ë, do të thënë ajo ka marr pjesë në në kampionatin motoror të ciklokrosit në mm -hmm. Belgjikë, që ka ndodhur fundjavën e kaluar, dhe zyrtarët atje kanë përdorur një lloj tableti kompjuterik, pra, i cili mund të dalloj frekuencat Radio frekuenca që vinin nga motorri i saj. Motorri ishte i fshehur në tubin. Bicikleta e motorri ishte e brendshme, nuk nuk dalloj me sy. Wow. Nuk dalloj me sy, por bicikleta ishte e pajisur me motor. Dhe them që e jem të këmbë. Bicikleta nuk e po bënte bicikleta. Do të sigurt, bënë sigurt. Paç duhet, vetëm vetëm pak ndihmë mjafton se ajo e ndan ciclistin fitues nga ciclisti në fundin ngar. Ishte ajo momentin fundit, ajo për finishin. Vab. <laughs> kur kur i dha marmita një gjë të thënë nga brava. Ajëu përpojt ta bënte sigurisht e isai, tha më falni. Se kam kam gën gëros por jo ishte e qartë, ishte e qartë. Unioni i ciklistëve ndërkombëtarë shefibra i Unionit i ciklistëve ndërkombëtarë Brian Coxon, mm -hmm. kanë se mm -hmm. kishte një motor të fshehur dot ai dhe Femke van den Drisse përstohet me të paktën 6 muaj nga garat, por wow, me gjansa karriera ka ta... <laughs> e saj profesioniste e ka marr fund. Me konfiton, më mirë ti jesh i dërguar se sa. E bukur është të dregosh bicikletën. Justifikimi i vajzës ka qen uh, gjithashtu shumë i dobët. Se çka thonaj? Sepse ka thënë se fajin e ka pasur mekaniku Ah. i cili i ka dhënë ai saj biçikletën e gabuar. Ah, kjo është biçikleta e shërbimit. Ajo ka thënë se një një shoqja e saj mm. kishte këtë biçikletë me motor, e cila nuk është profesioniste. Dhe ajo kishte për një giro. Një ditë para garës shoqja. Pa. Tanë mekaniku thotë ajo. Ai ka fal mekaniku. Ka ka ka, mar, tjetrë pa, tjetrë pa, ka ka matetrë, <laughs> ka një merë ka gjithmonë. Mekaniku e ka montazhieri gjithmonë ka tjetri. Asnjë herë ti, po. Ëm Ka ngatrua bicikletën dhe ka larë bicikletën e shonqese cila ishte identike në, në sy dhe m'ka dhe në mua këto bicikletë në vënd qëtë njepët e bicikletën time që nuk ka motor Ajajaj. por nuk është se kjo ka pirë shumë uj sëpse s'kishtë asë nevoj të pindë uj nga qështë ishte lodër <laughs> Jam shumir të <ta>, ajo E <laughs> dujnë gotu i rëpër një ndjerës <laughs> Kam ka e zhur me t'pestim që t'bëronës Nëjsa, i kam të një këshu që nëse të bëni me hile Pak të më dragoni është dhe morali i fabulës Si, um, si lensa armëson, jo me motor Të fsheur në tubin e bicikletës Nuk shkon Kjo është The Trouble With Us Marcus Marr, Chet Faker Ora është 9.33 Kjo është klubim qesit, KBFM We're making reasons to destroy What we need it Cause we're addicted to bleeding hearts Got me fighting naked Nothing sacred We're tearing paint off the walls, nights are made of kiss and makeup, it's on the edge of emotional, I see that look in your eyes, heartbeats get in the way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 Atyre, jemi javim. Atyre, kemi sa emra fituesish? Atyre, po, e nis me Kalahari, është e joni i parë që e ka gjetur. Më ndaron numrin me 6 në 3, ka fituar dy bileta për parë një nga filmat në sinema. Kalahari është shkretë tira, e cila mbulon pothuajse plotësisht mm -hmm. Botswana-n. Kalahari. E vërtet, ndërkohë kënga e altinit, shkëm granitit, nuk e kanë gjetur. Shkëm granitit miqdashur, shkëm granitit. Atë e kanë gjetur. Mos ia fut kostmi, si mund të thonë që bën kastile. Sa kanë thënë për këngëntinë? Enter, Enter... Sandman okay, Nga okay. erindi Erindi ti mbaron numri me 034 Do ta qem këto fundi aftek me Gikfar Ojej Mirë Ba lagë shruthen Kemi këte instrumentalen Kjo është Nga uh, yeah, Metallica Kjo është Këtër që Jeri kemi? Ja, i kemi rënë Okej Këtër më qesët më qesët me jume nga ora 7 e rënërën tjetë në këto valë, në këto ekranë Me Blendin, Me Jerin, Alpinin Në zakon ishtë Alten dhe Lorin Qësë so, jo, jo. flet me goj, sot? Nuk flet me goj Po nesër sot pak Lori ka ditën e fundit xhirime, më duhet ta themi Përri, dhe këtu ka edhe provime. E ka humbur, e ke humbur para. <laughs> <laughs> pro, ah, gamt... po, lori, ka shëvë, ka shëvë për provime apo xhirimin? Jo, xhirimin. Ëh, provimin. Ne kanë ditë. Xhirimet janë, po. Mos i fjalë të çdo hapi Lori, edhe popullon në mënyrë profesionale. Çi në hapat e ditës parë. Mm. Oh, po, çin në hapat e tarit. Po 5 minutë në, popullon për çdo detaj, mendon të dalë filmi mirë. Super film, ka për dal super film. Super film nga Lori, më dhan sho një dhe. super film nga Lori. Po ieri e ka dhe. super super film. A ve jo, ojen. Besoj, nuk e di. Mos nga Lori, që është dentistale. Jo, ja, jo, ja, jo, s'ka lidhje. Është nga që në të gjithë filmin e Lorit nuk shfaqet as lëkurë sa shfaqet në një scenë. Filmi i djerës. Po ndryshojmë, unë jam femër, ai është mashkull, ndrysom perspektivën. Jo, jo. Ja. Do dalte në një film i lorrit do. Po them lorrit të filmit, që do të shkëmbejmë eksperiencat është është uh, super film super film mm. ma i paradai Loris po mirë do i shohim ta audio është po audio ne kemi të përbashkët ne ndaj Valtinin gjithkohës so. ma jep edhe zihemi ndonjëherë me Lorin se sot e dua unë ja jo thot Loris se ti e dua unë kështu që kush ka këtë mohabet Valtini Elthini jëlshon su më merr kush të më marri <characteristics> më merr kush të më marri po nysa ai ai ai ei familjen të ver fotot që kanë ndërguar Enri shumë të mirë, është shumë vëmendshëm. Shumë prej jush na kanë dërguar foto nga makinat tuaja, nga radio të sintonizuara te Club Fem edhe sot në mëngjes. Ëh, uh, disa kanë fotografuar televizorët, ata që janë në shtëpi. Faleminderit Lola. Faleminderit Lola. Faleminderit. Faleminderit Lola. Enri, faleminderit Rudo, Rudionit, Amerit, Rudion, <laughs> Rudion. Erindit, Claudianës, Levit, Ledit, Ergysit, Ardianit. Renisit, Ildës, Arsenës, nga këtë duar Beach Bar. Mm -hmm. Beach Bar, e ka emrin këtë? Tësar e emri ka në vënë. Beach Bar. <gibar> wow. E pështë emrin... Në dukës me qëtë ditës me si e mërë. Jo, po, banak. E Fu... <gibar> <furbuk> e mërë nështë? Ta këtë e mërë në goza fur bugë e përshë e mërë në këtë duzë e qëtë parë. I thashë, se më toshëm për... Tja dhe me më më në qënë i të bulmet, jo thashë, asë në në në, bulmet, që shkërë në, bulmet... Gocës bulmetore bulmet e më të më të bëshë... Bulmet Jugo Bojë, bulmet Jugo Saranda Oj, oj, oj Pa i që kështë njërë që kështë mishgjici Mishgjici dhe ishe shokë me njërë një, një mishthilë Në <gat> Altinika fishkover një melodim të dashur. Mos më thoni që s'e kanë gjetur melodinë. Unë mendoj që Jo, a... unë ta them, nuk e kanë gjetur. Kjo kam kamosh, është vetë Kastile. Nuk ka mundësi. Vetëm po të ket një <gat> konspiracion. Po <se> pra, është një konspiracion këtu. <gat> Kundër Altinit. A dhe, edhe një. Ose duan ta dëgjojnë Altinin sërish. Po se gjetët teksa rrave, unë do ndrojmë kompleti gjusit. Vaj një do do heqim ta dëgjojë ose Do vëmë sa të gjuhës tjerë, kjo këngë është shumë shumë e një orë Qyshe ju të duhet pati e dërda gjeni se të cilën këngë po fishtë këllen në altini tani Në klubin e mëgjesë Tani më të bëhet tjë shfarë dëse Tani më të bëhet tjë shfarë dëse Wow. Okej. Okay. Bravo, bravo, bravo. bravo Emintonit çe të di. Don't be so shy, Alin Sulej. Gjë këto këngë nga Meni. <laughs> I meni. Na na na. Aşkrruajm pjesën që gje po dëgjoni në Club Fem. Shpresojm të jeni shkërcqyheshëm edhe sonë. Është martas pak ters 9/42 data 2 muaj 2. Club Fem.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 Just race so much faster I've on myself in your only water and both my eyes just got so much brighter and my soul got oh here yeah, so much closer in the dark I see your smile do you feel my heat on my skin take off your clothes blow out the fire so shy your eye your eye do you think of macalow God bless me father don't ask me why your right. Guns N' Roses. Më vjen në fjalë Guns N' Roses do të rimblidhen. Sërish po, jo fake Guns N' Roses, ata që kam parë unë dy herë në koncert, ku mungonte, po ishte vetëm Axel me Buckethead e me ca tjerë. Mhm. Por uh, the real Guns N' Roses me Slashin, mm. Duffin e gjith. Ëh, uh, kështu që, do të kan gjetur, do të rimblidhen. O yeah, ye yeah. oh, ye. Yeah, o ye yeah. ye. Dhe është Sokoli i pari, mbaron numri me 433 Fiton një dhurrat nga Dushan Taxi, bravo, bravo, bravo Ndërkot që nga të bine dhe korë për një fjallë, me sashon unë, përsharadio Lëri e gati Lëri me sashon unë njeri dhe, dhe nuk eštë Dushan shan, Taxi, bravo, bravo, bravo, është Dushan Taxi.com Oke okay. Yej, yeah, nisa <laughs> Si dhe është bravo Sokoli, dhe ah, Dushan okay, Taxi Dushan <laughs> du Taxi, bravo Atere Gati? Gati, ja Çfar? Ai, jo. Jo nuk ha. Jo po mund ta hash Lorina kjo. Në mënyrë figurative. Në mënyrë figurative. Tash çka është keq atëherë? Jo nuk është diçka e keqe, domosdoshmërisht po. Nuk është diçka e keqe. Ka qenë shumë në lajmë këto ditë yeri se dua të ndihmoj. Ka qenë në lajmë? Në lajme, në debatë, në opinione, në këto gjëra është një nga fjalët që është përdorur shumë këto ditët e fundit. A dhe flon me kë? Ësaktëri. Flon me kë? Këdo. Kan bravo je. Exact ieri. Kom... Wow je. Wow, wow bravo je. Poje je është më shtrusa komplet. Vështirë një je nuk shari. Ah, njim... yeah, nuk u është ritur hunda. Ti që thua që on sikoj lajm, edhe on se di, nuk e njeh fjalën. Tanë më fal. Da, nuk njeh faren se çfarë bën direkt me parë. Un lajmet i shoh. Kan probleme që si njëo të gjithë deputetët dhe e them këtë. Kanë on, po pastaj e titra e. Po po po bravo bravo ajo ajo e, ja, ja. e po s'ka mundsi jo jo ja, s'ka mundsi ja. po them është mashkull siko bëni një radio vetëm për dorin ja me ja nuk bëj radio vetëm për dorin dori është i lotur sot tani dorin së pari un shush un një moment mendova se si ishte kor kor korrupsion jo jo korrupsioni do, do të thën ke shku deri ke Kobe jamë herë s'ka mundsi ti të shkoj po tani ashtu thjesht sa më bëri blendi më po çfarë thash kë qjen lajmit do di po edhe un e dëgjova vetëm për kët flitet bileta autobusi ka qenë lajmi vetëm për kët flitet gjys drejt dark gjys drejt dark Ekshto James jote partizani A i është ujk Dhe Liu bëhet i kuq Në e vële zekë shu që qëra Eke paratë filmin? Athe që bëhet i aqë është ujk që fillonjë i dalin qime në atën Hmm, hmmm Kjo mërë e të qaka e mërë një Kjo e ka Benicio del Toro Jamë e ja, se kje ta ma Përsa ka duajtur të këshu këtë fare Po flasë për një tim tjedrëmë Qërë e të që të gjithë në fare tjeri Mërë e këta e pjallin për Michael Fox, aktorin Michael Fox Kje mërë si shka duajtur të tim të ardhme në tjeri <laughs> <Kjumare> tjeri, ka pasur e të të... Që për e uj që luan dhe basketbol Hmm, për ka disat të tjela, edhe Jack Nicholson ka pasur një Hmm, bravo E t'gjohën vel t'inë. Ej, Sasha Baron Cohen është duke ardhur me një film të ri. Mm -hmm. E t'ini? Borati, do me thënë. Pa. Pa. Në me t'isa, pas e pash di. E pët di e pët filmin? Jo filmin, pash... Pas e më habite. E, e pas pash të në autove. Pas të trailerin. Ky është film për t'ilin flasën Teen Wolf, qëtë kjo, nga vitin mm -hmm. 1985. Mm -hmm. Filmi vjetër, kjo. Me kësë që pëhet... Ja, trailerin. Pa, pa, e tëmë për është. A mësebra ty. How much changes. His voice is changing. Ka eksituar këto filmave? Ka eksituar? Ësë <laughs> <laughs> uh, Michael Jake Fox. Shumë i uh, vjetër kë. Me, par me Parkinson është. Uh, Ai u ndërpreu karriera në një farë mënyrë, megjithatë është uh, kaq një ësht, super aktor. Ju më lezeshmë. Me kanadez. Çfarë bërtik dora? Jo, jo. Ah, po si? Unë s'kam lindur kur. Ja, kjo është. Kush por ke? Është 85 Vali. Sa vjeç që jente 85 ndih? 2 vjeç. Në 2 vjeç e Michael Jackson bën te filma. Nuk kam çon projekt. Ti që je sempre aí. Pa, Andre Laurie. Nëse Lori mos Megjithatë mua m'pëlqen shumë me Jack Nicholson. Nuk e mbajmë titullin filmit. S'ka gjë deri. Ti di që falëm concesionin, kjo ka rëndësi për ty. Pa. Kush e ka gjetur ato Lori mund t'japë njëra titullesi? Se dhe da në gjithim, nuk kemi qiz qi jasi ma lore Dhe kthejna në studio të duke Pa, parim djejtë RRAAAA Dhe duke vëzë si ujtë veni Ej, um Arritëm të fund Orgesa në shë bërgati Më botë që të ndihem kesh që i gjitha minjë herë shë radio Në këshu që skaz, herës tjetër të që të të të, të nësër Skaz që? Të të një, Un nuk mar pjesë te loja e radio, do marr vetëm lojën. Nuk ka nevojë, nuk ka nevojë të pësh të tilla deklarata, ti do marrsh pjesë si çetçua për atë muhabet. Pra, po po seriozisht? Ju ndiheni keq kur unë djej me 1 Hz? Ti bojun që ndim ajo te ishte. Nuk ndjeva shumë e rëndësishme për mua. Po ju më ti bravo të qon, ajo ishte ajo gjithë objekti lojës që ta djesh sa më shpejt. Po. E do injiro. Më vorte kjo vargësha shumë buko, që e kuaj që jero. Faleminderit. Faleminderit. Vargës isha ajo apo e ke sajuar vet kështu? Jo, vargës është. Shumë në interesantë Po e ljurë nga të jeri Po po, me sigurit të shkaj ka përra Një shkaj ka përra një shkaj Orkesës a imi miqtashur ka një program Një programit tiri titullohet Music Box Vjen në uh, fill pas krupit të mqesit Dhe lajmë e vetorës 10 Këtu në radio në krap FM në 100.4 Orkesës a informon sot mbi hit parejtin uh, uh, Amerikan Amerikan Amerikan Amerikan Amerikan Britanic pop. Uh, eh Britanic is nice, pop. And American in uh, top 5 mm. US US US mm. top 5 mm. with Orgesa. Zaime. Uh, Sa ain't there zoning. Uh, Zaime. Zai Zaime. <laughs> <zeme>. Zimei. Zimei. <laughs> Po, e di. Na sinën typot presh. Mateo dhe thot concession. Tash do vi kurr Lorin. Jo, jo, e kisha gati. Duhet të pritor na njëri ruaj. Mos e prish. Kjo është art. Ikem? Ikem. Tash kemi me fundin për sot Waltin. Është take it back nga vokalist i grupit Fan, Nit Rus. Rus Fan. Take it back. Take it back. Me këta e mbyllim me dashur. Ne ju përshëndesim, ju urojmë ditë fantastike. Ku jemi pjesit. Hapet sërish nesër në orën 8:00 në këtë val në këtë ekran. Deri atëherë, t'jeni mirë. Kujdesuni për veten dhe njëri tjetrin. Ciao. We are just so just passing through the night. Tu are song